Ezt mondják úgy, hogy véget vetett a zenének. And I get know what to és az izgulás, hogy az összes papíromt. Nem tudom, hogy a vendégeim azok milyen jellegű vizet isznak. Én nem tudom, hogy a buborék nélküli vízben mi a pláne. A papíjáimat. ez örömhír. Körülbelül 20 percig az önöké vagyok. 7 óra, 10 perc felé felé van Tamást, aki a Budapest Filmvezérigazgatója, Fél nyolcra várom Budai Gyulát, gyűlési képviselő, fél 90 várom nagyjából Károm a Gábor, a meg filmvezető producerét. Ez a mai program. Fonáltam magam, legalábbis ami a magánügyeimet illeti. Hát már amennyiben ezek a magánügyeimet érintették, ez inkább a munkámat érintette. 061, 712,42, ma 2021. október 26-án, kedden. Nagyjából 1 fok van itt Békás-Megyeren. Ennek meg lesz körülbelül a 15-szöröse, azért ez nem kevés. Igaz, hogy ez egy, meg nem sok. Hosszú menetelés lesz ugye ma Liszt Tamás, Budai Jóla és Kállamista Gábor holnap gémes györgy Csütörtökön pedig Szanyi Tibor, Györgyevics Benedek, Füriyes Balázs, Kis Ambrús, főpolgármester helyettes, Pénteken Filipov, Navracsics és Horvát Csaba, Szerdán és Pénteken, sokszor nem, mint hogyha ez ki lenne, ki kéne számolnom, de Szerdán is pénteken, tehát holnap és pénteken a Kajfelencsi nagyjából 8 óra 40 perckor fog véget érni. Az pont 12, a 8.31 se kizárt. 061-712-42 bármilyen témában. Történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, mi egy vérből való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 A szabadság betűiből, ó, fehér barika épül. arat győz az igaz szó. Én ezt adom neked örök emlékül. Kóvatű pillanat, örökre így marad. Nem tudom, hogy hazámat fél önöknél is automatikusan megerősödött a hangerő. Minden nap kísérleti műsor, minden nap meglepetés. Mindig utolsó műsor, minden nap meg korlátozott apokalix meg egyáltalán minden. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! vagyok! Egy, ö, megkaptam, megkaptam az e-mailjét, nem jogi esetek. Tehát amikor én azt mondtam, hogy bárki bármivel telefonálhat, ő rendszeresen jelentkezik ezzel, ezt a problémáját itt soha nem fogja tudni rendezni, uram. Ez nem a jogi esetek. Ö, azért hozzászólhatok? Mihez? Semmit nem hangzott el. Érti, hozzászólni csak ahhoz lehet, ami elhangzott? Az egyfokhoz akar hozzászólni?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 Jó, igen, Így, hogy megerősödött a hang, így lett jó. Már pont akartam telefonálni, hogy halk, de így már jó. <gül> Semmi között nem volt hozzá, egyszer csak megerősödött. Igen, igen, igen, láttam. Köszönöm szépen! Szívesen! Isha. Hazámat védem és megverem, nincs más. Csak egy szél az ászló, mit neked kell majd engekig emelni, a kezedből egyszer kiúl. I guess I'm the key rule. 7 12 Jó reggelt! Szép jó reggelt kívánok fiaúl! Jó reggelt! Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jó önt látni és nagyon-nagyon olyan kis otthonos és meghittek ezek a reggeli beszélgetések, műsorok, úgyhogy tulajdonképpen csak annyit szerettem volna mondani, mint egy fiatalember, hogy köszönjük Önnek, hogy, hogy lehetőség Ön van. egy arra. hány éves fiatalember? Hát én egy 41 éves fiatalember. Hát hozzám képes mindenféleképpen az. Köszönöm, hogy hívott. Egyébként épp ezt akartam elmondani önöknek, hogy, hogy egy műsor hogy készül és hogy, hogy lehet elfáradni benne, miközben az alapvető gondom, hogy nem vettem vissza a júniusi sebességemet, ha az akkor tízes volt, akkor most nagyjából hat és nyolc között vagyok, néha eléri épp, hogy a kilencet és ötös sosincs, de én 8 és 10 között vagyok otthonosan, ez biztosítja azt a turbót, ami egyszer csak kilövi az embert. Délután egy-egy beszélgetéshez nagyjából két-két és fél órát gyűjtök anyagot. Annak az elolvasása durván megint két-két és fél óra, és aztán felkelek reggel, nagyjából negyed ötkor, és egy újabb két és fél óra az, ami annak ahhoz az érdeleléséhez szükséges, hogy egy ilyen telefon befusson, függetlenül attól, hogy a Budai Gyulával és a Kállamista Gáborral folytatott beszélgetések hangulata nagy valószínűséggel, nem a meghittséggel lesz leginkább leírható, de ha meghittek lesznek, nem lesz ellenemre. Plusz liszka Tamás. A világ, a világ, Még csak szétszakad a kis. Én már látom, látom hazát, mert a nélkülkeg füstje Én már látom a ti and keep nulla Azért, sírni, kedves. Ez nem az élet. Ez csak egy film. Aha, és a csak az összes többi 14 évaknak nem fölötte, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Fiava János vagyok, és Liszka Tamást keresem a Budapest filmvezéligazgatóját. Hervus, jános, jó reggel kívánok! Hát figyelj, akkor nem tudom, hogy mennyi idő kell a bemelegedéshez. Én most így csináltam, mint amikor az ember hideg van, és összedörzsöli a két tenyerét. Ez volt a bemelegítés, és akkor. Az Indexen megjelent interjúban Kálomista Gábor 2021 csak hogy minden meglegyen, szeptember 21 egyedikén a 10 óra 11 perckor megjelent uh, Index interjúban, és akkor én az elkurtukat elkurtuknak fogom mondani, mert X-el nem tudom kimondani. Uh, kérdésre azt állítja, hogy most azt állítja, hogy a Budapest film mozihálózat politikai okokból akadályozza meg, hogy az ő terméikben nézhesse meg a közönség az Elkurtuk című filmet, szól a kérdés. Válaszkálom, a Gábor, konkrétan ezt állít, ott is van még egy-két jó mozivezető, mozívezete, aki restelkedik, nem tudom, hogy ők jobbosak vagy balossak, de szakemberek ebből élnek, ez a film tele van kiváló alkotókkal. Majd később azt mondja, hogy ez óriási szégyen, sz cenzort játszanak, a hatalmukkal, ilyen alapon miért ítélik el a második világháborús könyvégetéseket, amik most filmet égetnek. Uh -huh. Akik most filmet égetnek, a filmforgalmazó.hu-n tegnap azt volt olvasható, hogy az Elkurtuk a harmadik legnézettebb film volt az országban, 46, valahány ezer nézővel, közel 65 millió forintos bevétellel, a Budapest film uh, hány milyen módon járult ehhez hozzá. És végül is beadte a derekát, nagyjából ennyi a múlt, és aztán áttérünk pillanatokat a jelenre. Elnézésre, valaki telefonál, nem tudom, hogy kicsoda. Mm -hmm. mm Háló. -hmm. Igen. Jó, egy másodperc szülem, Ádám! Csak a következő vendég. Létszíves volt, de figyelek. No, hát, igen, ebből a 40 ezer nézőből az első 5 ezer az nálunk realizáló, nálunk váltott jegyet, plusz még a dízbemutató, és ott volt hát egy 8-900 vendég, úgyhogy igazán nem panaszkodhat a produkció minden nap hat ö, vetítése van négy különböző mozinkban a filmnek a legkülönbözőbb idősávokban délutántól késő estig. Lehet nézni és nézik is. Ami ebben a szeptemberi interjúban volt, és amit te is nagyon sokan mások még a gerilla marketing részeként tudtak be, mennyi volt a gerilla marketing és mennyi volt az igazság hozzá téve, hogy általában kevés szó esik arról, hogy a forgalmazás hogyan zajlik, és akkor nagyjából áttérünk a jelenbe is, és egy általános panorámát fogunk vagy egy képet fog mutatni, általános kép panora, olyan nem létezik. Mennyivel előtte döntik el a mozik, hogy mit mutatnak be, illetőleg mekkora jelentőséggel bírt az, hogy napokkal a filmbemutató előtt minősítette át, Minősítették át ezt a filmet, művész filmé. Igen. Hát úgy szokott működni, hogy, hogy már hónapokkal a bemutató előtt lehet tudni a premier dátumát. Ez elsősorban a forgalmazóknak segít orientálódni, hiszen nincs értelme, Uh, ugyanazon a műsor héten túl sokra miért tartani, és aztán esetleg kiderül, hogy a következő hétre meg mindenki kevesebbet tartogatott. Tehát egymást oltanak egymás egymást elővennék el a, a, a nézőket a, a filmek. Ilyenkor uh, természetesen a forgalmazó dönti el. Ebben az esetben uh, a, mindenképpen ezt az október 23-ai hetet nézte ki magának a a produkció érthető okóból, is lehetett mihez kötni. Mennyivel előtte jelentkezett? Ugye ez egy szeptember közepi interjú, egy október közepi bemutatóval. Mennyivel előtte szoktak általában dönteni egy-egy film bemutatójáról a Budapest filmnél? Mit mondom, erről forgalmazók döntenek, de általában ilyen két-három hónap ide, tehát vannak olyan címek, amiket már a forgalmazók élőre. hogyan döntenek? Uh -huh. Ők megmondják, hogy melyik héten szeretnék indítani a filmet, és, és akkor hát onnantól kezdve... Hát jó, de az, a... az rendben van, ugye itt most ugye akkor három szereplő van, van a filmgyártó, van a forgalmazó, és van a mozi tulajdonos, korrekt? Igen, ebben az esetben a gyártó és a forgalom Az ugyanaz? Az ugyanaz. Tehát egyetlen egy film van a portfóliójában, neki nincsen más filmi, amikkel esetleg még a. Mikor keresjük a Budapest filmet, hogy én október 21-ét szeretném? Hát már nem emlékszem, talán szeptemberben voltak Ez egy nagyjából olyan időpont, vagy egy olyan távolság a bemutatótól, ami reális ahhoz, hogy a Budapest film dönteni tudjon. Igen, igen, hát ilyen körülbelül ennyivel előtte szoktuk megkapni, talán egy kicsit később érkezett meg erre hétre, mint a, a, a többi forgalmazónak a, a, a bejelentése, hogy mikor indítják. Tehát addigra már tudtuk, a, a, mondjuk a James bond a idejét tudtuk, a feleségem talán talánban a post is bejelentették, dűnév. Uh, úgy nagyjából ezekkel uh, uh, indul egyszerre, vagy indult egyszerre Amikor film, egy forgalmazó igen. megkeresi a mozit, nevezetesen a Budapest filmet, szükséges -e a Budapest filmnek látnia a filmet? Nem feltétlenül, nagyon sok esetben, amikor mondjuk egy kanni díjnyertes film jön vagy egy, vagy egy új, egyedéli film amiről lehet tudni, hogy már nagy sikert, arra az ott is ismerjük a rendezőnek a korábbi munkásságát akkor ezért könnyebb dolgunk van, illetve nagyon fontos azt látni, hogy, hogy a, a forgalmazó mekkora kampányal és milyen kampányal készül a film bemutatójára. Végül is, is mennyit korint. változott a helyzet az első pillanattól egészen addig, amíg a filmet bemutatták, mi az, amit elért Kálomista Gábor, és mivel érte el? ha egyáltalán elért bármit is, a szónak abban az értelmében, hogy más volt a Budapest film ajánlata 2021. szeptember közepén, és más volt az ajánlata októberben. Igen, ez egy nagyon rendhagyó történet, gondolom mindenki, aki ezt érdeklődve hallgatja, az pontosabb tudja, hogy miért beszélünk erről a filmről, egy külön. Mert egy nagyon Erős, és hát mondjuk ott gerilla marketingnek is lehet nevezni, hogyha mondjuk egy ilyen országos paklaterdőt még gerilla marketingnek nevezhetünk. Szóval, itt az a különlegesség történt, hogy már a nulladik perctől kezdve volt egyfajta narratíva, hogy, hogy mi betiltanánk a filmet, ez nyilván nagyon sokak azt felajzott, hogy hát akkor annál kiváltsi a és ez, ez a húzás, bár nekünk nem hálás szerep jutott ebben a leosztásban, de ez a narratíva így nagyon sok néző érdeklődését felkeltette, és hát végül is most már ugye egy csónakban nevezünk a, a forgalmazó attól kezdve, hogy akár hányzatítésre is felvesszük a filmet, hiszen a sikerében vagyunk érdekeltek, és bejött nagyon szétnéző számokat. Oké, okay, rendben van, de azt az hogy mi változott? Az változott meg, hogy egy hónap a bemutató előtt megnyitottuk az elővételt. Ez, nem, Ez eh, szokatlan. szokatlan? Ez nagyon szokatlan. Ezt Kálom eh, is Gábor ért el. Ezt a, ezek a, a, a politikai vádak értékel, hogy hogy mi esetleg el akarnánk Amikor ezt az elővételt ezt... lehetővé tette a Budapest Igen, film, aminek én magam is tanúja voltam, mert folyamatosan követtem, uh -huh. azt a Budapest film saját iniciatívájából hozta meg, vagy volt valamiféle talácskozás bármilyen felügyeleti szervel? Volt e politikai nyomás? Nem volt politikai nyomás, ez az én döntésem volt, hogy egy sajtóközeményt is kiadtunk, ha jól nőszem, szeptember 28-án, tehát így egy szűk hónappal a bemutató előtt, hogy akkor megindítjuk a jegyelővételt, és nem kérhetett bennünket, az a vált, hogy nem a nézők döntenek, amikor megtelt egy... Egy sáv, akkor nyitottunk egy újabbat, és aztán egy újabbat, és aztán végül is négy moziban napi hatvekítés kerekedett ki ebből. Október közepén történt a film átminősítése, illetve minősítése, amelyben még plusz marketing, gerilla marketing volt, hiszen előbb a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnak tulajdonították azt, amit egyébként a Nemzeti Filmíroda hozott meg, amely művész filmé minősítette ezt a filmet. Mennyiben jellemző az, hogy egy filmbemutató előtt nagyjából egy héttel történik az átminősítés? Hát ez, én nem tudok ilyenről, hogy korábban történt volna, hogy ennyire az utolsó pillanatban tudjuk meg egy filmről, hogy megkapja az ártbesorolást. Az ártbesorolás mivel jár együtt? Azzal, hogy nekünk van a, a, a hat moziból öt ártmozi, és ezeknél egy bizonyos kvótát teljesíteni kell a délutáni esti műsorságon belül. Tehát, hogy ott, ha nem kellő számú árbesorolású filmet vetítünk, akkor, akkor ezt az átmozi minősítést maga a mozi el. Azt kérdezem tőled, hogy ezzel egyébként növekedette a Budapest film vásznainak a száma, már ahol egyébként lehetett látni az elkortuk című filmet? Igen, a Tabán, a Kino és a Puskimozi is ezután, a döntés után tudt Az utolsó pillanatban, tehát pár nappal a bemutató előtt így csináltunk még helyet a filmnek ezekben a mozikban. És akkor megismételt kérdésben nem vagyok süket, a te tapasztalatod, a te fennállásod szerint ilyen egy héttel a bemutató előtt ritka, mint a fehér holló, vagy egyáltalán nem tapasztaltál ilyet? Soha nem volt, hát ez nyilván a, a, a, egy forgalmazó, azt tudja a filmjére, hogy, hogy a mű és közönségnek, vagy a, vagy a, a, a nagyobb publikumnak, a, mondjuk a kommersz a mozik irányába pozícionálja a filmet, és előbb a nullodik lépés szokott az lenni, hogy besoroltatják, vagy nem, ezt a együtt egy, egyszerre szokták csinálni. Hogy amit Kálomista Gábor ki hogyan szemléri, Végül is, ha a végeredmény oldaláról nézzük, akkor behozta a számítást, és szokták, vagy a számításnak, tehát, hogy ha volt számítás, akkor az be, megvalósult, az bejött, és a gerilla marketing nem fejeződött be, hiszen a hírek alapján a tegnapi díszben mutató zajos sikere után arról is szóltak, hogy a közösségi médiában elundult egy kampány az Elkurtó című mozifilm jegyvásárlásainak a megtorpedózására, amelyben arra biztatják az embereket, hogy online foglaljanak le, minél több jegyet, de nem ne meg azokat a megafilmépen, ezért úgy döntött, a mai naptól a Cinema City mozikban online is csak megvásárolni lehet a jegyeket az Elkurtuk című politikai szillere, helyfoglalás nincs. Mi a helyzet a Budapest film Nálunk ez már szeptember 28-án, amikor megkezdtük az elővételt, akkor ezen ebben biztosítottuk magunkat. és hát Mert tényleg tapasztalni lehet, ott, hogy sokan foglalnak és ugyanakkor nem vásárolnak? Nem adtunk rá esélyt, a kormi el, elővételnél már eleve, tehát ezt nem tudom, hogy lett-e volna próbálkozás, mert nem hagytunk rá. A, az art viszont valóban tapasztaltunk most az elmúlt héten ilyen pajton nagyon gyanús tömeges Hasonló tapasztalat volt-e bármikor másfélnél? Igen, ez, ez, ez nekünk sem tetszik. tehát itt az évek kérdezem, évek jálok, hogy ilyet tapasztaltál ilyet, korábban? Ez. Nem. Ilyen sem volt, hogy, hogy azért foglalmának le bárkik tömegesen jelyeket, hogy aztán ne vegyék át, de más se hozzá. Ezt, ez, amit ez a Kálomista Gábor ilyen. írt, ezt a Cinema City-vel kapcsolatban írta, és nem a Budapest filmmel, egy óra múlva nagyjából itt lesz Kálomista Gábor, majd mm -hmm. fogom kérdezni, de most tő, téged kérdezlek, ha egyébként, ő kérne ilyet tőled, akkor ezt te alapvetően a saját döntésed alapján tennéd meg, vagy hogyha azt tapasztalnád, hogy tényleg egy olyan jelenség van. Kicsit hipotetikus, nem kicsit a kérdés magyarul, hogy ezt inkább a Budapest film dönti el, vagy ezt lehetne kérni? Ezt mi hamarabb veszük észre, mint a producer vagy a forgalmazó. Gyakorlatilag azonnal, hogyha ilyenfajta kamu foglalások kezdnek el, Ez is történt egyébként most az ártmozik esetében. Nem kellett hozzá, hogy, hogy bárki figyelmeztessen minket, hiszen hát, mi se akarunk kiszúrni sem magunkkal, se a nézőkkel, hogy, hogy ilyesmi történjen. Azt kell mérlegelni ilyen esetben, hogy mint ahogy hallom, is nagyon sok betelefonál a, a kolt hogy, hogy egyelőre csak foglalni szeretnének, és készpénző szeretnének fizetni a, a, a moziban, amikor átveszik a helyet, és erre ugye nincsen lehetőség, mert ez is lehet, hogy néhány nézőnek elvenni a kedvét, de hát százszor fontosabb az, hogy hogy rossz indulatúan ne lehessen befoglalni, úgyhogy ennél a filmnél ez most egy ilyen szituáció, hogy, hogy online csak vásárolni lehet foglalni, nem? Igen, és azt mondja, hogy... A hétvégi toplista, Dune, Venom, Elkurtuk, Halloween Kills, No Time to Die, Ron's Gun, Wrong, The Adams Family, The Last Duel, és aztán a Toxicoma, a tizedik, a kilencediket, nem tudom kiejtel, mentől mi ez az, a i -N -B -O, de ezen most tegyük túl magunkat, ez az én hibám. Azt mondd el, légy a beszélgetésünk. Ez egy gyerekfilm, az én egy Jömesen film délőtisából vetítjük hétférenként. Köszönöm szépen. Azt kérdezem tőled, és erre van nagyjából négy percet, de ha tetszik, akkor összefüggően eljött a második hét, ugye csütörtökön kezdődik a második hét, ma Ked van. Milyen alapon hogyan fog dönteni a Budapest film az elkurtuk további vetítéseiről, Különös tekintettel annak a sikerére, ugyanakkor arra is, hogy olyan filmeket is bemutat, és akkor itt utalni kell a pandémiára, és a pandémiából adódó mozipremier elmaradásokra. Magyarul, hogy filmdömping van, aminek nagyon lehet örülni, nem lehessen tudni, hogy mikor lesznek korlátozó intézkedések, ezek talán még inkább hatnak a forgalmazóra és a mozi tulajdonosokra, hogy mutassanak be egyszerre minél több filmet, de egyszerre egy moziban csak egy filmet lehet játszani, illetve termenként egy filmet lehet játszani. Magyarul szíves avasbe be abba a titokba, hogy ezen a héten majd a csütörtöktől hol mit lehet látni és milyen alapon, hiszen tegnap már ott tartunk, hogy ezt matematikusokkal végezteti a Budapest film, és nem ezen a héten, hanem általában, és itt levittem a hangsúlyt, és te jössz, Liszka Tamás, a Budapest film vezérigazgatója. Figyelek. Igen. Igen, hét fő délőtönként szokott ez megtörténni minden Móziból, hogy a következő műsor hétnek a, a, a filmjeiről kell a döntést hozni, nyilván a a forgalmazókkal együttműködésben. Tehát az a, a, a műsor az már megjelent, és már lehet foglalni, illetve az elkutok esetében vásárolni is jegyeket, és úgy látom, hogy most már így átvette a, a, a, a, a, a indulatok helyét a, a szakmaiság, és nagy egyetértésben nem könnyen, de, de, de sikerült egy olyan új állapotot létrehozni, hogy az átjövő filmek is, tehát a korábbi műsor hetekről átjövő filmek forgalmazói beleértve ugye most már az elkurtuk is ezek közé tartozik, illetve az újonnan megjelenő rengeteg filmnek a, a forgalmazói Mit kell is produkálni is, az, az elkurtuknak ahhoz, hogy maradhasson ebben marad. a mértékben? Ö, olyan ö, ö, kihasználtságot, tehát egy ö, ö, ö, jegyeladást, ami, ami indokoltá teszi, hogy mi latszunk. De ez ö, ö, hogy ezt lehet, Ezt lehet számszerűsíteni? Ö, Egyrészt egy össze lehet hasonlítani a többi átjövő filmmel, és nyilván amellé kell állni, amelyik, amelyikben több nézőt lehet látni, illetve hát helyet kell biztosítani, esélyt kell teremteni az újonnan megérő filmeknek, amiknek még ugye előre nem látjuk, hogy, hogy milyen nézőszáma lesz, de, de hát se politikai, se, semmilyen szempontból nem szoktuk elvenni az esét egy premier filmtől, Úgyhogy ott, ott viszont meg kell becsülni, hogy, hogy melyik sávban, melyik közönségréteg, melyik moziban e, szeretné a -e leginkább e, látni. Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm egyrészt a rendelkezésre állást, de azt kérdezem, hogy a 16 éves korhatár, tehát ez a korhatári besorolás, ez mekkora gátja annak, hogy még több nézője legyen, illetőleg azt kérdezem, hogy engem már senki sem néz 16 évesnek, de gyerekkoromból van emlékem arra, hogy hogy állítanak meg embereket a személyigazolványukat kérve, hogy igazolják az életkorukat. Ez a Budapest filmnél hogyan megy? Hát ugyanúgy, mint ahogy például a Dohánybolba vagy a régen klasszikusan moziban, hogyha No, a jegykezelének kétséget támad, hogy aki be akar menni egy korhatáros filmre elkérhető valamilyen módon igazolást kér arról, hogy az illető megfelel ennek a feltételnek. Hát azért a mozi jegykezelők nem hatósági személyek, de ebből nem is szokott különösebben probléma lenni. Azt pedig nem lehet megtudni, hogy, hogy mennyi néző nem jut be emiatt a... a hiszen, hiszen hát nem egy vásárlás sem jutnek el. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást részint sajnálom az aprópót, részint pedig nem, hiszen az, hogy egy mozi fenntartó cégnek jól megy, arról gondolom, te szívesen beszámolsz, hogy végülis, melyik filmből vagy gazdag, már mint cég, az neked közömbös. Hát nem egészen közömbös, ezért van egyfajta kulturális missziója a Budapesti Ártmozi hálózatnak, de valóban nagyon örülök, most már egy kezdjük utolérni a mondjuk a 2019 es hasonló időszak számait, tehát mintha egy normális világban kezdenénk élni, azt meg külön köszönöm, mondom, kici ironiával, iróniával, hogy sikerült ennyire tematizálni a mozit, mint médiumot. Akkor egy utolsó kérdés, még ajánlás szinten sincs jelen a Budapest film mozit. A maszk, a maszk használatra való felhívás abból adódóan, hogy központi iniciatíva nincs. Igen, hát mint a, a, a kormányzatnak a, a javaslatait, illetve rendeleteit követjük, úgyhogy abban a pillanatban ezeket meg fogjuk hozni ezeket a döntéseket, amikor erre a, a, az operatív törzs felhívja a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást tényleg köszönöm szépen én is jött hallották a Budapest film vezérigazgatóját. Tessék jön! Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa? Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazugszóra? Azt hiszed, hogy mindig Megbocsájtunk, azt hiszed, hogy megtagadjuk felidéztük a közös múltat, amit én egészen máshova tettem, hm. de kiderült, hogy az ORTT panaszbizottsága volt. Ott te mi voltál? Én, én panaszbizottsági elnök voltam. Régi szép és A pártok delegáltak. Igen, én én a Fidesz által, akkor a Molnára az SZDSZ által, akkor volt a, nem is tudom ki volt az MSZP által. És akkor sorsolták, a, sorsolták az ügyeket, meg sorsolták az elnököket én oda gyakran jártam, ott a portás már köszönt. Hát, tudom. Három részre, eh, ahogy írtam neked, Jó. bontottam a beszélgetésünket. Nem leszek ügyész, hogy ne ügyészek beszéljenek egymás közt, Így, de úgy. viszonylag pattogós leszek. Eh, az első felekni. menet az általában az elszámoltatással kapcsolatos, és itt hívom fel a szíves figyelmüket a nézőknek és a hallgatóknak, hogy akik Márkizai Péter, vagy Budai Gyulának különböző egyéb politika a szereplőkkel kapcsolatos burpárléjére számítanak, azok csalódni fognak. Kizárólag az elszámoltatással kapcsolatos beszélgetést fogunk folytatni. Arra is kevés lesz egyébként a rendelkezésre álló háromszor húsz perc. Jakab Péter, a Jobbik elnöke azt mondta, szinte teljesen mindegy, hogy mikor, de idén tehát, még az előválasztás előtt, az, el, az elszámoltatás nem kormányváltás, hanem a rendszerváltás origója. Azért nem volt Magyarországon rendszerváltás, mert soha senki nem bűnhődött az elkövetett bűncselekményekért. Az igazságérzetünk 30 éve arra vár, hogy a bűnösök feleljenek a tetteikért, hiszen az elmúlt 30 évben a teljes nemzeti vagyon eltűnt. Majd később azt mondja, ez lesz az új kormány hitelességének a próbája, az elszámoltatáshoz akarat kell, nem pénz és nem uniós engedély. És hogy mindjárt az első két idézetet egybe vonjam, nem sokkal később Hatházi Ákos a következőket mondja. Én nem szeretem az elszámoltatás szót. Majd később az elszámoltatás helyett pedig javaslom a jogi felelősségre vonás, vagy egyszerűen az igazságszolgáltatás kifejezést. Majd így zárja sorait. Az elszámoltatás tehát egy lejáratott fogalom. Elég, ha azt ígérjük, hogy következménye lesz a dolgoknak, illetve ha csak ígérjük, az nem elég. Az elszámoltatással kapcsolatban milyen igényt érzel? érzel? Nem most, az elmúlt 30 évben. Jó reggelt kívánok. Ez nem, nem volt egy hálás feladat, el kell, hogy mondjam. De most nem a te elszámoltatás feladat, egyáltalán az elszámoltatás. Most téged kérdezlek, Budai Gyulát. 1990-től 2020-ig mennyire élt benned az, hogy igenis az éppen fennálló rezsimet hogyan számoltassák el, vagy legyen jogi felelősségre vonás, most e tekintetben ne tegyünk különbséget, bár van különbség. Szerintem ez egy politikai kategória, és ennek megfelelően mindenki a saját elképzelésének megfelelően fogalmazza meg az ezzel kapcsolatos óhajait, meg kívánságait. És azért mondom, hogy óhaj és kívánság, mert a valóság az teljesen más egyébként ebben a, ebben a körben. Tehát lehet politikai elvárásokat, vagy politikai kívánalmakat megfogalmazni elszámoltatással akár akármilyen hosszú időre visszatekintve. Ugyanakkor a valóság, amikor az ember ezt a munkát elkezdi végezni, és megpróbálja azokat az ügyeket összegyűjteni és feldolgozni, amit ebben a kívánság halmazban ha benne van, akkor szembesül azzal, hogy ez egy okay, teljesen, okay. teljesen más dolog. Erről mint lesz szó, mint amit... most én azt kérdezem tőled, hogy valójában ugye amiről mi beszélünk, az egy dologgal van összefüggésben, nevezetesen az emberek igazságérzetével. És az emberek igazságérzete ahány ember annyiféle. Lehet abban bízni, hogy vannak bennük hasonlóságok, hogy egyébként pártoknak a tagjai más igazságérzettel rendelkeznek. Én ezt kétlem, mert az emberek egyébként a szemük színét se a pártoktól nyerik, de ezzel kapcsolatban mit tudsz mondani te, aki egyébként ugyanúgy járod az országot, mint ahogy más politikusok legfeljebb nem kampányutakon, az az igazságérzet, ami az emberekben volt, beleértve amikor képviselő voltál, és amikor nem voltál országgyűlési képviselő, hiszen nem voltál mindig az, ez az igazságérzet az elmúlt 30 évben, függvényében annak, hogy éppen milyen kormány volt, vagy nem függvényében, mikor kiáltott a legjobban, vagy egyáltalán kiáltott te elszámoltatás után? Az embereknek az igazságérzet, az mindig óriási volt, ezt magamról is tudom, mert nekem is mindig nagyon nagy volt az igazságérzetem, és mindig ennek megfelelően próbáltam megfogalmazni azokat a dolgokat, ami az igazságérzetem mell, hogy úgy mondjam, összefügg. És ez, a, ez az igazságérzet szerintem a rendszerváltás óta folyamatosan változott. Ugye a 90-es éveket követően a privatizációk felülvizsgálatában nyilvánult meg az igazságérzet. Aztán, ahogy haladtunk előre, 2002 és 2010 között az Európai Uniós források felhasználása, ugye a Gyurcsánybajnai kormány idő alatt, és most pedig ugye az ellenzék a, a lassan 12 éve regnáló Orbán kormányt akarja elszámoltatni, miközben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok olyan ügy van jelenleg is, vagy volt, ami, ami ö, mindenképpen megválaszolást igényel. Még mielőtt ilyen kérdésekre rátérnénk, e, hadd említse meg anyukámat, akit én általában megszoktam említeni. Egy időben együtt jártam vele vásárolni, szegény már nem él, szegény törölve, nem tudom miért mondtam, nem is szoktak beszélni elhúnytakról, anyám rendszeresen reklamált. És ez nem az igazságérzetével volt összefüggésben, hanem a matematika ismereteivel hihetetlen képességei voltak. Én gyűlöltem, amikor reklamált, mert mindig szégyen fogott el, miért vagyok én ennek tanulja, és ezen azt sem nagyon változtatott, hogy tíz esetből általában kilencszer igaza volt, vagy tízszer. Azt kérdezem tőled ennek megfelelően, de hát ott ugye a mérleggel szembesült, hogy amikor ezek az ügyek vannak, és majd először ugye a Keller-László féle történetekre térünk ki, csak találom szerű, ahogy találomra, mert nem érdemes, vagy érdemes lenne, de idő nincs arra, hogy mind vegyük. Végül is kinek köszönhetőek azok az ügyek, amelyek létrejönnek? Mert édesanyám ugye a mérlegnek is az eladónak köszönhette, de itt ugye jelentősége van a, alapvetően a médiának, hiszen az emberek ezekre az ügyekre hogyan figyelnek föl. Természetesen közel van az ellenzéknek is, amely felhívja a figyelmet. Hogy jönnek létre, a, maguk az ügyek, értem, hogy hogy jönnek létre, ott visszaélések vannak, vagy sejtenek. De hogyan kapnak ezek reflektorfényt? Én csak a, megint csak a saját életemből, vagy a saját példámat tudom mondani. Ugye én elég régen benne vagyok a, a közéletbe, és jogászként, ügyvédként sokkal inkább érzékenyek vagyok, Érzékenyebb vagyok ezekre az ügyekre, mint egy átlag állampolgár. Ez nem véletlen egyébként, mert az ügyek jelentős része ö, jogi, jogi jellegű, és, ö, és nagyon sok benne az olyan dolog, amit jogáci szemmel nézve teljesen másképp látja az ember, mint egy átlag állampolgár. És ö, ebből adódóan az emberben úgy gyűlik, gyűlik, gyűlik azoknak az ügyeknek a száma, amire azt mondja, hogy igen, ezek az ügyek megérnék azt. De hogyan figyelsz fel rá? Nagyon, nagyon jelentős szerepe van a médiának, ahogy mondtad, én azt gondolom. Tehát, hogy a, a, Bármilyen médiának. Igen. Kik a, a, is találsz ebben. Ugye a, médi, a média folyamatosan egy úgynevezett verseny helyzet alapján. A média saját maga találja, vagy a médiát megtalálják politikusok, vagy megtalálják konkurensek, akik felnyomják a versenytársait. Szerintem. Nagyon ö, sok oknyomozó újságíró van, akik, mind a két oldalon egyébként, akik ezeket az ügyeket felszínre hozzák. Ö, vannak ügyek, amik maguktól ö, buknak felszíre, hogy ezt a... A csúnya kifejezést mondjam. És vannak olyan ügyek, amit a politikusok hoznak nyilvánosságra, és generálnak, és lesz belőle kis ügy vagy nagy ügy. Tehát azt gondolom, hogy így összességében kell nézni ezt a dolgot, és hogy az embernek a fejében ezek az ügyek gyűlnek, gyűlnek, gyűlnek, és amikor egyszer eljön a, a, az a pillanat, amikor lehetőség van arra, hogy ezekben az ügyekben vizsgálatot indítsál, feljelentést tegyél, és egyéb jogi lépéseket tegyél, akkor ezekből az ügyekből Jön össze az úgynevezett elszámoltatási igény. 2002. szeptember 2-án Budapesten politikai államtitkár értekezletet tartottak. A megbeszélésen arról döntöttek, hogy a miniszterelnöki hivatal Keller László által vezetett közpénzügyi államtitkársága összefoglaló táblót készít az összes az új kormány által indított vizsgálat helyzetéről. 2002 előtt tudommal szándék volt, de ilyen közpénzügyi államtitkárság is annak a vezetése nem jött létre. Van-e annak jelentősége, hogy valójában ilyen elszámoltató emberek, ilyen elszámoltató emberek idézőjelben, mert ez egy pontjól a fogalmazás, nagyjából 2002 óta lehet beszélni? Nekem ezzel kapcsolatban egy nagyon negatív élményem van, ugye most Keller Lászlóról beszélünk, Igen aki a, a, a megyesi kormány közpénzügyi államtitkára volt, akinek az volt a feladata, hogy az előző, az első Orbán kormány tagjait és a hozzá köthető személyeket elszámoltassa. A Keller-féle álmokfutásnak én voltam az első áldozata, és papság Ferenc ő, ő, ügyvéd kollégám. Ugye én voltam az, a, az az ember, akit Keller László a, a 2002. áprilisi baloldali győzelem után rögtön főjelentett a Budapesti Ügyvédi Kamaránál, azzal, hogy én részt vettem a Fidesz 2002-es kampányában, ami egyébként igaz, mint jogász ugyanis én akkor a Pest megyei választási bizottság Fidesz által delegált tagja voltam, és jogi segítséget adtam a választások során, és Keller László ezt úgy értékelt, hogy ez egy aktív politikai közreműködés van, és egyébként engem ezért majdnem egy éven keresztül meghurcoltak a Budapesti Ügyvédi kamaránál. Miben át ez a kaptam, egy, kaptam egy fegyelmi büntet, és ugye Keller László konkrétan úgy fogalmazta meg április 9-én, előttem van, azt hiszem, hogy április 8-án vasárnap volt a, a második forduló, amikor ugye az mszp es koalíció megnyerte a választásokat, hogy én konkrét politikai tevékenység tevékenységet folytattam a 2002-es kampány során. Volt nem kellett bizonyíték, mert ugye aki Keller László tevékenységét ismeri, én elég jól De ismerem. Az ügyvédi szervezetnek sem kellett ahhoz... Az, ügyvédi, éve... az ügyvédi szervezet ö, ö, ö, ö, akkor ö, váltott elnöke, ugye Bárándi Péter jött, vagy ment, és ő lett az igazságügyi miniszter, és jött egy új, új kamarai elnök, és ellenem nagyon keményen lefolytatták az eljárást. Én ott mindenféle panaszt jelentettem be, és ennek okán Bácskiskun megyébe tettek át az, az, az ügyemet, a, a Bárándi Péter miatt, mert én azt írtam, hogy ő volt a kamarának a, a, az elnöke, és kaptam egy fegyelmi büntetést. Majd egyébként... Miért kaptál fegyelmi büntetést? Hát mert hogy politikai ügyvédként nem lehet politikai tevékenységet folytatni, zárójelben Tehát bezárva. Tehát találták a ö, Szerintem, hogyha a Magyar György mostani tevékenységét nézzük, aki az ellenzéki előválasztás, ö, ö, választási bizottságának az elnöke, meg civil, meg hogyha azért ugye a, a, az emberek odafigyelnek az ő nyilatkozataira, azok kifejezetten politikai jellegű nyilatkozatok. Tehát én ennél sokkal kevesebbért kaptam egy fegyelmi... Mivel jár együtt egy fegyelmi, egy Én már? szerintem akkor azért, akkor 2002-ben azért az, az úgy, annak még úgy volt nyoma. Most mi? Már... Tehát mi? hogyan nyomta rá a bélyegét az életedről? Meg voltam bélyegezve. Tehát, én, tehát ki, kimondták azt, hogy Budai Gyula egy fideszes ügyvéd. Tehát azért ö, ö, abban, a, abban az időszakban azért ne felejtsük el, ö, elég érdekes dolgok történtek. Ugye akkor kezdődött Keller Lászlónak az álmok futása, amikor egymás után gyártotta a, a fejjelentéseket. És ö, én egyébként, mint büntető ügyvéd, ö, ezt követően több olyan ügyben ö, képviseltem volt, kormánypárti politikusokat, akiket Keller László feljelentett. Tehát én Keller László közpénzügyi államtitkársága alatti álmokfutása elég jól emlékszem. Itt most az átlátszó átvette azokat az ügyeket, amelyekkel Keller László foglalkozott, és nézte, hogy mi hova jutott. Csak sorolom, nem az összeset, mert elvesztik a nézők és a hallgatók a figyelmüket, belétve téged is, az Ózdi Martin alakos házak esetében az ügyész megszüntette a büntető eljárást. A Maléverti vezérigazgatója által vásárolt repülőgépek, Váradi József ügye utóélete nem tudni, hogy zárult a nyomozás. A Reog-Aport RT tevékenységével kapcsolatban megszüntették a nyomozást. Az informatikai kormánybiztosság jogi tanácsosa, ugye itt volt érintett papcsák Ferenc, aki pénzbüntetést kapott, de nem hűtlen kezelés, hanem magánokirat hamisítás miatt, aztán az ügy életéről semmilyen információt nem találtunk. Az ügy ütélete ügyésé bűncselekmény hiányában megtagadta a nyomozást, megszüntette a nyomozást. Az Agrár Innovációs KHT esetében az ügyeké részében hűtlenkezelés és hivatali visszaélés miatt jogerősen két év felfüggesztett börtönbüntetést ítélte a bíróság Szabadi Béla, volt kisgazda politikust. A Concordia ügy utóilletéről semmit nem tudtak, és így tovább, és így tovább, nem sorolom tovább. De ez a megfelelő alkalom szerintem, hogy arról beszéljünk, hogy tételezzük fel, hogy megszüntették a nyomozást, vagy hogy bűncselekmény hiányában, vagy másokból. Itt akkor is eljárnak emberekkel szemben, akikben ez nyomot hagy, mint benned. Vagy bárki másban, aki az ügy érintettje. Hasonlóan szólalt meg Oszkó Péter, aki azt mondta, hogy hát hogy ne lett volna elszámoltatás 2010 előtt, itt cselekedettekért, hiszen ő is hosszú ideig járt különböző szervekhez, amelyek végül is semmilyen eljárás nem indítottak vele szemben, de ő is azt az időt, akár csak te, a saját történetedet megszenvedte, és amikor Markizai Péter az elszámoltatás kapcsán megszólalt, akkor azért nevezte futóbolonnak, amit később aztán korrigált, mert hogy ezek az emlékei ébredtek föl nem azt kérdezem, hogy ezeknek a sértett és embereknek van-e klubja, de hogy ezekről a sérülésekről azért a politikának nagyobb mértékben kéne tudnia és kezelni, mint amilyen mértékben tud róla és kezeli, függetlenül attól, hogy ez nem politikai oldal kérdése. Bocsánat, még egy hogy térjek már vissza, amit itt felsoroltál. Én ott két ügyben, amit te elmondtál, ügyvédként vettem Egyik a Informatikai Kormánybiztosság Sík Zoltánt képviseltem, Igen. aki egy pénzbüntetés kapott. Papcsák Ferencet egyébként fölmentették az ügyben. A másik pedig a Szabadi Féle ügyben, én a negyedrendű vádlottat képviseltem, ott is fölmentés született. Tehát azért azt szeretném mondani, hogy amivel indítottuk a beszélgetést, hogy a valóság, tehát az a, az a nagybetűs valóság, ami a, a jogkategóriájában megtalálható, és a politikai elvárás az óriási távolságra van egymástól, mert én mindig elmondom, és most is szeretném elmondani. Mindenféle elszámoltatásról, felelősségre vonásról, felcsútperről, mindenről lehet beszélni. Egyet végre figyelembe venni. Én elmondhatom, mert majdnem nyolc évig voltam ügyész, utána 16 évig voltam ügyvéd, büntetőügyvéd voltam. A bíróságok függetlenek, és a bíróságok objektivitását és függetlenségét ma Magyarországon nem vonhatja senki kétségben, főleg nem egy politikus. Tehát itt lehet bármit is mondani, azért tudomásul kell venni, hogy lehet ígérni sok mindent, csak a valóság és a, a racionális elvárások azok de óriási, is tudod, hogy közben, óriási közben, közben távolságra tenni, vannak egymásban. Közben politikusok, egymástól. illetőleg pártokhoz kapcsolódó orgánumok, vagy újságírók azért ennek nem mindig szoktak eleget. De én ezzel azért nem értek egyet, mert például én, én még ebben ugyan nem szólaltam meg, de ez a Fideszes ügyészség című sztori, ez annyira, annyira álságos hogy, hogy tehát, bocsánat, a Fideszes ügyészség vádat emelt Simonka György ellen, meg mondhatnám, hogy már ki, tehát nagyon sok Fideszes politikus ellen is és baloldali politikus ellen is. Tehát azért, hogyha, hogyha ez valóban így lenne, mint ahogy itt a jelenlegi ellenzéki politikusok mondják, és én nem akarom megvédeni Polt Pétert, mert ez nem az én, én tisztem, de azért az, az az ügyészség, amit ma Fideszesnek neveznek, az végzi tisztességesen a munkáját, azok az ügyészek tisztességes emberek, és politikai pártállástól függetlenül mindenkivel vádat emelnek, aki megérdemli. És akkor... Hogy hozzam az én nagyon fontos és exalt példámat. Ugye, én, én többször elmondtam, és neked is nagyon színos elmondom, hogy a, az én elszámoltatásomnak az egyik, hogy így mondjam, kudarca, és ezt nem, nem titkolom, hogy ö, Gyurcsány Ferenc vonatkozásában nem sikerült Eljutunk a sukorói, bocsánat, el, ez, miért, miért akarom elmondani, az ügyészségről, miért nem sikerült eljutni ö, ö, a vádemelésig? Mert az ügyészség, a Fideszes ügyészség, ugyan a megalapozott gyanút megállapított a vele szemben, de ez kevés volt ahhoz, hogy vádat emeljenek, és nem emeltek vádat szemben Gyurcsány Ferenccel. Csak azért szeretném elmondani, hogy, hogy mielőtt itt mindenki abba ringatja magát, hogy itt a, az ellenzéki nagy elszámoltatási ígéretek, amik jelen pillanatban nap mint nap elhangzanak, azok a valóságtól teljesen messze vannak. És én nem akarom bántani Hatház mert őt is felhozta, De azért Hatház Jákos egy remek állatorvos. De azért erre a pozícióra egy olyan ember kell, aki kőkemény. Jogi Jó, egyelőre még nem tartunk ott, hogy Bocsánat, ő lenne egyébként. zárója bezárva ő, ő ugye ügyeket hozott föl, és ezek az ügyek egyébként sokszor megalapozottnak tűntek, de most nem az ő személyéről van szó. 2010 után is voltak ügyek, amelyeket egyébként a Fidesz szeretett volna kivizsgáltatni. Ugye szó volt a 2002-es történetről, ugró 8 éve, de mi mindig nagyon messze vagyunk. Ugye ilyenek voltak a BKV körüli botrányok, több gyanúsított van, továbbra is folyik a nyomozás, ez egy 2010-es összefoglaló, meghiúsult kormányzati negyed, a Sukorói kaszinó beruházás, a Bábolnai földeladás, a Magyar Televíziós székházának bérlés, a Magyar Posta székházának eladása, a, MAV, a Malév privatizációja, majd visszaállamosítása, a 2006. október 23-ai rendőri fellépés, a költségvetési adatok megvizsgálása, az állami vezetők végkielégítésének ügye, az állami vezetők offshore, érdekeltségeinek vizsgálata, a Magyar Választás Informatikai Rendszert üzemeltető cég egyik alvállalkozójának eltűnése, valamint a Daimler botrány magyar szála. Ha itt megnéznénk ennek a 13 ügynek a helyzetét a 2002-es Keller László által felvetett ügyekkel, hát sokkal jobban nem járnánk. De én most vitatkozhatok veled, ha megengeded. Most azért ugye az, azokat az ügyeket soroltad föl, amit ugye valamikor Lázár János a Fidesz választási ígéreteként, hogy ezekben az ügyekben Igen. elszámoltatását. Én azért mondom neked, a BKV ügyben Hagyó Miklóst volt fővárosi polgármester helyettest, főpolgármester helyettest, elítélték. Őt elítelték. Öt elítelték. E, Sukoró, kérem szépen. Császi Zsolt. Tátrai Miklós több mint négy évet kapott, Császi szintén végrehajtalanulműzés kapott, abban a Sukorói telekcsere vagy kaszinóbizniszben Gyurcsány Ferencet meggyanúsított az ügyészség, majd ugye elmondtam, hogy, hogy nem, nem ö, ö, találta Indokoltnak ö, ezt, a, ezt az egész ö, dolgot, hogy, hogy ö, ö, vádat emeljenek vele szemben. Aztán ö, itt van a tábornok per, a sokat emlegeted, Fapa. Fapál, Fapál, aki ugye Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszternek a, a, az államtitkára volt, ott is sok-sok olyan is történt, amiben ítélet született. Mondtad a postapalótát, ugyan végül is a, a volt közlekedési minisztert Szabó Pált fölmentették, de a vádlottak padjára került. Tehát azért én azt gondolom, és akkor most nem akarom végigvenni, amit mondtál, én azt gondolom azért ez az időszak, ebből a szempontból sokkal sikeresebb volt, és itt jön az, miről, amit én elmondtam. Kérem szépen, Magyarországon a bíróságok függetlenek, és mindegy, hogy milyen kormány van hatalmon, annak a személynek és annak a kormánynak, aki az elszámoltatás vonatkozásában elmondja a maga véleményét, tudomásul kell venni a bíróságok döntését. És én minden esetben ezt tettem. Én mindig tudomású lettem. Itt most álljunk meg egy pillanatra, rövidesen kezdődik a második fejezet, és már csúszásban vagyunk, de ez várható volt, hogy valójában ugye az elszámoltatás, vagy a jogi felelősségre vonás, az alapvetően úgy történik, hogy valaki valamit csinál, és közben kvázi az ő kormánya van, amelyik hozzá nagyon jó, és ő nem jár el vele, szemben. Magyarul a történet arról szól, hogy az elszámoltatás igénye azért merül fel exakt módon a választások után, mert hogy az feltételezik, hogy új seprű jól sepert, míg a régi seprű az nem sepert jól, mert elfogult volt. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy ez egyébként az igazságszolgáltatás előtt bizonyítékokkal megáll-e. Ebből a szempontból Mit tapasztasz az elmúlt évek során, hogy a kormányzatok hogyan viseltetnek a saját embereik védkeivel kapcsolatban? Mennyire elnézőek, mennyire elsikálóak, vagy mennyire nem? Én ebben a kérdésben nem, nem tudok... Ö... Ö olyan ö, dolgokat mondani, hogy most ki mennyire elnéző, vagy ki mit akar el, elsikálni. Én, én azt látom, hogy, és akkor itt van mondtam neked, akár a Simonka ügyet, akár a, a, a Bódog István ügyét, itt ugye Fideszes parlamenti képviselőkről van szó, akik törvénytelenséget követnek el, azoknak a felelősséget vállalni kell illetve volt a Mengyi Roland nevű szintén fideszes képviselő. Tehát én, én, én azt látom, hogy ezekben az ügyekben... Jó, de én azt kérdezem tőled, hogy lehetséges-e az és hogyan, hogy egy olyan történet, ahol az ügyészség megtagadta az eljárást, vagy a rendőrség nem talál semmit, immáron egy új kormánynál ugyanezek a történetek újra nyithatóak legyenek. Van-e erre jogi hát lehetőség? Jogi lehetőség erre már nincs. Tehát én, én akkor menj, ugorjunk vissza. Tehát a, a, a sokorai telekcsere ügyében a, a, a bíróság jogerősen hozott egy döntést. Tátrai császi elkövette a bűncselekmény gyurcsán Gyurcsány nem, ezt az aktát újra nyitni nem lehetne. Mint ahogy a, a BKV ügyében a... a, a, a hagyú, újra né, ezek, ezek, ezek, ezek, ezek lezárt történetek. Mint ahogy, mint ahogy a postapalota, és akkor itt mondtál több ügyet. De én azt gondolom, hogy, hogy pontosan erről beszélnek a, az objektivitás, tehát a jogi valóság, és a politikai elvárás, vagy a kívánalmak Egymástól elég, igen, hát e elég, elég, elég messze vannak, és még egyszer mondom, tehát én, én azért vagyok reális és objektív ebben az ügyben, mert nekem ez a szakmám, ez volt a szakmám. Én büntető ügyvédként nap, mint nap ügyekkel foglalkoztam, mondhatom azt, hogy szagoltam puskaport, nem volt, vagy nincs Magyarországon olyan bíróság, aminek a tárgyalótermében ne jártam volna, tehát nekem, nekem volt volt realitásom ezekben az Én ügyekben. Én ezt értem, de azt kérdezem tőled, hogy vajon a Fidesz 12 évével, vagy mivel magyarázható az, hogy a 2022-es választásokkal kapcsolatban, illetőleg az ellenzék győzelme esetére az ellenzék különböző pártjai, mozgalmai és prominensei olyan jogi megoldásokat keresnek és említenek, amelyek némileg felülírják azt a kört, ről eddig beszéltünk a körön, azt értem, hogy újfajta jogi lehetőségeket vetnek föl, és itt akkor szóba kerül az, hogy ezek a jogi lehetőségek egyébként tényleg reálisak-e vagy sem, és akkor, hogy ne a levegőben veszélyek, legyen két mondat vagy három a felcsúti per elképzelés és a jogi korlátjairól. Ugye Fekete Győr András a Momentum Mozgalom elnökének elképzelés az úgynevezett felcsúti per, amely kereteken belül szeretné elszámoltatni a Fidesz KDNP tagjait, illetve minden a kormánypártól összefüggésbe hozható vagy azzal szimpatizál személyeket, így köztük újságírókat. is célja egy új rendszerváltás. A Momentum Mozgalom programjában kiemelkedik az új rendszerváltás programja, ez alábbi ígéretekből áll. Politikusok jogi és politikai felelősségre vonása, korrupció ellenes ügyészség létrehozása, nyomra vezetői díj, azoknak, akik információkat szolgáltatnak, büntetői felelősségre vonás. Nyilvános parlamenti meghallgatások, amelyben a politikusokat erőszakkal, akár rendőrök által vezettetik a helyszíre, vagyonosodási eljárás intézménye az aki nem tudja igazolni, hogy milyen jogalap által jutott pénzhez attól el kell venni, oligarchadó bevezetése, alapítványok átellenőrzése, különféle cégek vizsgálata, plusz újságírók eltált, eltiltása foglalkozásuk gyakorlásától, akiket propagandistának ítélnek, hogy hát milyen módon azt itt nem írják le Polt Péter ügyész a főbb hivatali vezetők leváltása, a rendes bíróságokat akarják felruházni olyan jogkörrel, amelyel kikényszeríthetik az ügyészségből a vádemelést. Ezzel kapcsolatban később aztán megnyilvánult Bárándi Péter, aki azt mondta, hogy jogászként az elszámoltatás szóval nem tud mit kezdeni, a felcsúti per ötletét pedig konkrétan hülyeségnek nevezte. Nem lehet hülyeségeket beszélni, hogy másnap ilyen vagy olyan helységhez kötött perek lesznek, és lecsuknak embereket. Ha ez így lesz, akkor én valószínűleg máshol keresek otthont, és nem ebben az országban. Szerinte nem lehet egy rendszerváltás reményében határok nélkül rettegést kelteni, szerinte az alapján lehet elszámoltatni valakit, hogy az elkövetéskör jogszabály, jogszabályba ütközött a tevékenysége. Mondja ezt Bárándi Péter. Mondja ezt Bárándi Péter. Ügyvéd, kollega, ugye? Kollégák volt igazságügyi Volt, volt igazsági miniszter. Tehát én három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, itt megegyezni. Először is. Tehát ezek alapján én nem tudom, hogy Fekete Győr András hogy szerzett jogi diplomát. Itt egy óriási kérdőjel van bennem. Tehát jogászként valaki ilyen blödségeket hogy mondhat. És egyébként pedig amit most itt felolvastál, annak van egy kézzel eredménye, Fekete Győr András az ellenzéki előválasztás során 3%-ot kapott. Tehát mind erre, amit igen, elmondott. Nem. Tehát ez, ez, ez, ez őt minősítette. A harmadik dolog pedig azért tehát olyan nincs, hogy én kormányparti politikusokon mondok valamit, és amikor az én saját pártomban történik egy dolog, láss a Talin Európai Uniós forrásokat eltüntető céghálózata, akkor hallgatok, és azt mondom, hogy rendben van. Fekete Győr András ebben az évben, március 19-én a Hírtévében a következőt mondta: A korrupció nem baloldali, jobboldali, Fideszes, hanem az korrupció. És amikor megkérdezték tőle, hogy amennyiben. Egy momentumus politikus érintett lett volna ilyen ügyben, és akkor még nem volt Cseh ügy, azt mondta, hogy a momentumus politikussal szemben ugyanúgy föllépnénk és elszámoltatnánk. Bocsánatot kérek, csekatolin ügyében nyomoz a NAV, vizsgálódik az Európai Csalási Hivatal, vizsgálódik a versenyjogi hivatal, és vizsgálódik a hatóság, és Fekete Győr András azt mondja, hogy minden rende van. Ezek után hiteles lehet ö, az, amit te most felolvastál, egy volt pártelnök részéről. És Bárándi Péternek igaza van. Tehát jogilag ez nonszensz, amit ő elmondott, hogy a választások másnapján... Hát más napján, mondja, átírja a játékszabályokat. Bocsát kérek, akkor, akkor a, a magyar igazságszolgáltatás abban a percben megszűnik. Ehhez egyetlen bíró nem lenne partner, egyetlen ügyész nem lenne, a fideszes ügyész nem lenne partner, ehhez senki nem lenne partner. Egyetlen ügyvéd nem lenne partner. Tehát azért ö, álljunk már meg, mielőtt állítunk valamit, ö, ö, úgy... Hát Ráadásul, rádas, uh, még egyszer lehetséges, mondom... Lehetséges, hogy Fekete gyűrű adás úgy gondolta, hogy erre iszik a vendég, de ö, hogy előre lehet, menjünk, a NER lebontásának programját ugye meghirdette Karácsony gerge is, ahhoz, hogy a választási győzelmet követően az ellenzék ténylegesen is kormányozni tudjon, három területen kell válaszokat adni, az alaptörvénykérdésében, a mély állambeszentásában, valamint az elszámoltatásban és igazságtételben. Én természetesen csak ezt a harmadikat fogom elővenni. Ő ugye megállapítja, hogy nem volt olyan kormányváltás, amely eredmény tudott volna, amely aztán elszámoltatásban eredményes tudott volna lenni. Erről részleteiben beszéltünk, a teljességre törekvés megvan, de az lehetetlen. Magam részéről négy célt javaslok, kitűzni, írja Karácsony gerig. az első célhoz, hogy a NER árnyék államának gazdasági háttérországát felszámoljuk. A második cél, hogy morális elég, az, hogy a NER árnyék államának gazdasági háttérországát felszámolják, ez számolodra egy értelmezhető valami. Ez nem. ugye egy arról szó, hogy hogyan kell pénzcsapokat elzárni annak érdekében, hogy az nem működjön. Szerintem ez értelmezhetetlen. Tehát most amit most eddig itt felolvastál, szerintem az mind értelmezhetetlen. Tehát én, én tehát nem, nem értem egyébként, hogy ezek az emberek, akik akár főpolgármester, akár pártelnök, miért nem kérdeznek meg olyan jogászokat, olyan szakembereket, akiknek van tapasztalatuk, akik ismerik az alkotmányt, ismerik a, a, a, a törvényhozás mechanizmusát, mert ha megkérdezni őket, akkor ilyen baromságokat már elnézést kérek, nem mondanának. Tehát ez, ez, ez egy jogász számára is ihatatlan és kézzelfoghatatlan. Lehet mondom, amit a Vitrai mondott, erre iszik a vendég. A második cél, hogy morális elégtétet lehessen adni a nemzetnek, a választóporgáloknak meg kell tapasztalniuk, hogy ez nem egy következmény nélküli ország, ahol a bukott kormányzat emberei egyszerűen elsétálhatnak az elsé volt pénzzel. Ugye én permanensen vitatkozom Frínszta ezzel a mondásával, mert nincs következmények nélküli ország. Az van, hogy egy következmény nem olyan, mint amit egyébként egy másik ember szeretne, de attól az még következmény a második célhoz? Én azt mondom, hogy, tehát még egyszer azt mondom, hogy az, az emberek igazságérzete és a jogi valóság nem mindig találkozik, és elég távol van egymástól. És én azt gondolom, hogy amit az emberek úgy gondolnak, hogy igenis ezért feledőségre kéne vonni bárkit, az, az nem mindig találkozik a jogi valósággal, ugyanis vagy nincs jogszabályi lehetőség, vagy nem úgy történt, ahogy ők gondolják. Tehát, még egyszer mondom, tehát a, a, a, politikai, a politikai elképzeléseket akkor szabad felelősségre vonás, vagy elszámoltatás köntösébe öltöztetni, ahhoz megvan a stabil És ugye jogi nagyon, háttér. nagyon lényeges az, amiről Bárándi Péter beszél, hogyha Netán egyébként 2022-ben, ellenzékből alakul új kormány és új jogszabályok születnek, amelyek egyébként a múltbéli elszámoltatásokat lehetővé tennék, az azért nem lenne megvalósítható, mert hogy ezeknek a jogszabályoknak elvileg nem lehetne visszaható hatályat. Így van. Tehát jelenleg sincs, ugye, a jelenlegi büntetőjogi jogszabályok alapján, amennyiben jogszabályváltozás van, akkor a korábbi kedvezőt kell alk alkalmazni az elkövetőre, és nem az új, szigorúbb jogszabály. Tehát azért itt vannak jogfilozófiai, jogdogmatikai elvek. Mindenki ugyanazt a, azt a tananyagot tanulja a jogi karokon, akár Budapesten, akár Miskolcon, akár Szegeden. Azért ekkora különbség nem lehet jogfilozófiai elképzelések között. Ezek még egyszer mondom, ezek én olyan politikai elképzelések, amivel... Azt próbálják sugalni, hogy ha mi kormányra kerülünk, akkor ez fog történni. Szeretnék mindenkit megnyugtatni. És nem azért, mert Bárándi Péter ezt mondta. És én Bárándi Pétert nagyon tisztelem, sok mindenben egyetértek vele, sok mindenben nem értek vele egyet, de, de ez jelen állás szerint, amit itt felolvastál, jogilag megvalósítatva. A harmadik pontot kihagynám, a negyedik célírja írja Karácsony Gergely, hogy a politikai közösség javára vissza lehessen szerezni az ellopott vagyont, és azt a ner a társadalom 99%-a számára adott jóvá tételre lehessen fordítani. A Karácsony Gergely ezzel elkésett, nem tudok mit mondani, Uh, hogyha uh, annyira bátor lett volna, és így gondolta volna, akkor nem kellett volna visszalépni Márkizai Péter Javára, és akkor ő lehetett volna Orbán Viktor kihívója, de így most hát egy bukott. így most nézni, egy bukot... a főpolgármesteri hivatal milyen pereket indított a tarlós irával kapcsolatban, semmiet. illetőleg Karácsony Gergely zúlópolgármestereként milyen pereket indított a papcsák érával kapcsolatban, semmiet. és azok milyen sikerrel. Rá... Hát indított, tehát az, hogy semmiet, az sem. nem hát, lett... De az, ez semminek tekinthető. Tehát eredménytelen volt az egész, maradjunk ennyibe. És azért azt ne felejtsük el, ha, ha itt tartunk, tehát ö, én, én mindig elmondom minden ellenzéki politikus társamnak is, hogy mindenki a saját házattáján söprögessen. És akkor Karácsony Gergelynek ott ö, zuglóba, Azokat a bizniszeket kellett volna rendezni, amit Tó Csabával ők ott összeosztak, akár a parkolás, akár más vonatkozásában. Tehát, ha zuglóban nem tudott rendet tenni, akkor ő. Jó, hát ezzel kapcsolatban Baranyi Krisztina beszélt, hogy gondolja azon a tanácskozáson. Mágyébként Bárándi Péter is megszólalt, ő a Ferencvárosi parkolással kapcsolatban mondta azt, hogy a parkolási ügyet a 9 keletben úgy szüntették meg 2019-ben, hogy gyakorlatilag semmilyen büntetőfejelentést az ügyben nem lehetett tenni, és csak 2010 előtti ügyek perei folynak, mert úgy egyébként a képviselőtestület által jóváhagyott szentesített szerződéssel lopták ki az állampolgárok zsebéből a pénzt. Magyarul fenntartja azt, hogy ott jogtalanság történt, de, ahhoz a de azt a képviselőtestület jogilag szentesítette. Szóval ö, ugyanott tartunk, ahol eddig tartottunk, hogy Varanyi Krisztina polgármester asszony a, a választási kampányban fantasztikus ígéretet tett, és amikor a tettek. Elnézést, ez meg a kállomista. Halló? Ja, Szia. Jó, rendben van, Ádám. Légy szíves. Val Akkor valaki, aki segít a Gábornak ugyanide följutni. Kis Lent van a parkolóban, köszönöm. És amikor a tettek mezére kellett lépni, akkor nem történt semmi. Én itt tudom, tudom összegezni ezeket, ezeket az ellenzéki ígéreteket. Ugye itt ezzel kapcsolatban is ugye megalakult a fővárosban is egy bizottság, aminek Havasi Gábor a Momentum, mozgalomból az elnöke. Ugye itt tíz vizsgáland ügyből mindössze kettőt vettek napirendre. Ez a patkányírtás közbeszerzési eljárására mint az elektronikus jegyrendszer. És állítólag a bizottságnak a mandátum a meghosszabbításában reménykednek, mert hogy decemberben lejár az ideje, és eddig nem tudtak Igazán kézzel eredményt felmutatni. A bizottság munkaitól független hat feljelentést tett, illetve pert kezdeményezett a főváros vezetése, az elektronikus érrendszer ügyében még tanulós István fordult a rendőrséghez 2018-ban, és itt tovább, és itt tovább. A torzóként álló biodom ügyében 2020. októberében fordult a városvezetés a rendőrséghez, Hűtlen és hanyatkezelés alapos gyanúja miatt a nemzeti nyomozóiroda, idén júniusban megszüntette az eljárás bűncselekmény hiánya miatt miatt hasonló helyzet, a kerületekben és Erzsébetváros, Ferencváros és Újbudát említi ez az összeállítás, függetlenül attól, hogy nem minden per zárult le. Mint ahogy egyébként eredménytelen volt a kispesti korrupciós ügyekben fölállított vizsgálóbizottság, ugye mindenki emlékszik rá, aminek érintettjei a helyi MSP. s önkormányzik képviselők Igen. voltak, aminek az elnöke, a, mármint a vizsgáló bizottság elnöke egy momentumos ö, hölgy volt, és a bizottság ö, ö, a hat hónappal kitűzött határidő alatt előtt három hónap után megszűnt, és semmit nem állapított meg azokból a korrupciós ügyekből, ö, ö, amit... Ugye a sajtó nyilvánossága. Ugyanakkor a karácsonyi elképzelés, és hát azért ő még továbbra is ott van a párbeszéd, és az összes párt, ugye a, a jelennek adott interjúban Benyóritának elmondta, hogy attól merő visszalépett, attól az ő politikai tevékenysége nem szünt meg. Így aztán a következőknek is van jelentősége. A kormányváltás napjára egyrészt készen kell állni az elszámoltatás és igazságtételi intézkedési tervének, másrészt működőképesre kell kialakítani annak a személyi és szervezeti feltételeit, harmadrészt annak az elsődleges hatókörét úgy kell meghatározni, hogy három hónap alatt áttörést lehessen elérni. Na most, amit nem értek, hogy mi az, hogy áttör... tudom, hogy ezt nem tőled kéne kérdezni, de jogilag mit jelent az, hogy három hónap alatt áttörést lehet elérni? Mert azt értem, hogy a kemény mennyi idő kell, de az itt ugye arról van, szó, hogy ha három hónapnál túl mutat, tehát a három hónapot meghaladják a vizsgálatok, akkor az valószínűleg az a láz és az a lelkesedés, amely az elszámoltatással kapcsolatban érzékelhető lohad, illetve hát ez egy feltételezés. Mi az, egy három hónapon belül az elsődleges hatókörét, beléte, hogy mi az, hogy elsődleges hatókörét? Sajnos nem láttuk bele <kül> Karácsony Gergely fejébe, de Hozzátéve, Le lehetséges. hozzátéve, hogy ez még az azzal fokozható, hogy azokra a jogsértésekre köszönöm, kell koncentrálni, amelyek a leggyorsabban és a legkisebb energiafordítással deríthetők fel, miközben a legnagyobb mértékben roppantják meg a nerv hatalmi struktúráját és gazdaság Ez kicsit úgy viszonyulok, mintha egy belső anyagot olvasnék, mert mi az, hogy azokra a jogsértésekre kell koncentrálni, amelyek a leggyorsabban és a legkisebb energia ráfordításra deríthetük fel, az ember nem tesz különbséget ügy és ügy között, itt arról van szó, hogy a hatékonyság az egy fontos dolog, és fel kell mutatni fejeket, vagy fel kell tudni mutatni ügyeket. Igen, csak azért ne felejtsük el, hogy Magyarország jogállam, és Magyarországon minden eljárás, ami egy ügyhöz köthető, az bizonyos jogszabályi keretek között történik. Akár a nyomozások, Akár az ügyészi eljárások, akár a bírósági eljárás. És ezeket a jogszabályi kereteket nem lehet áthágni. És akkor megint oda érünk vissza, hogyha ilyen rövid határidőket határoznak meg, mint amit itt most felolvastál, akkor én azt vélelmezem, hogy az ellenzék arra készül, hogy az egész jogállami kereteket fölrugja, és egy olyan dologban gondolkozik, mint amit Bárándi Péter elmondott. És akkor megint ott tartunk, hogy ehhez nem fognak partnereket találni. Se bírókat, se ügyészeket, se ügyvédeket, mert azért minden jogi végzettségű embernek annyi hitvallása van, hogy azért ő valamire felesküdött, akár bíróként, akár ügyészként, akár ügyvédként, és annak a keretein belül kívánja a munkáját elvégezni. És ezeket a kereteket nem fogja senki átlépni. És én, én, én ezért mondom, hogy, hogy ezek, hogy a, a, a választások más napján már perek indulnak. Tehát bocsánatot kérek, zároljuk a számlákat, elnézést. Tehát, amiket mondanak itt ellenzéki politikusok, Zá, számlát zárni számlát zárni csak mondok egy pár, számlát zárolni jogerős bírói végzés Jó, alapján lehet. Kerestem, hogy, hogy, ez... fog, hogy fognak másnap jogerős bírói végzés, és ahhoz kell egy, egy folyamata levő büntetőeljárásnak lenni. Nem tudok rá válaszolni, Kisambrusra ugyan fog beszélgetni csütörtökön, de nem erről. A dátumot néztem, ez szeptember 12-ei, tehát nagyjából másfél hónappal ezelőtti az előválasztást megelőzően, de nem olyan nagyon régen született dolgozat, amit egyébként érdemes tovább folytatni, hiszen Arról szól, hogy tudható, hogy milyen módszerrel lehetne ezt egyébként elérni majd egy esetleges kormányváltásnál. És félzetés ne essék. én nem az ellenzék ellentrukkolok és a Fidesz mellett. Én, a, én itt most a jogérzékemnek és az igazságérzetemnek, és ezt a kettőt egymás mellett említem, de alapvetően az igazságérzetemnek szeretnék megfelelni, és természetesen Karácsony-gergeinek is feltenném ugyanezeket a kérdéseket, de ezt az én műsorom esetében nem kell folytatni, mert sajnos kívülről fújják a választ. A NAV gyakorlatilag egy lekérdezéssel fel tudja deríteni a korrupciós pénzek kilopásához használt számlagyárra csak akarni kell, és napok alatt megindíthatóak olyan adóigazgatós és uniós szabálytalansági eljárások, amelyek keretében az adónyomozók ezen eljárások alapján viharos gyorsasággal jogszerűen őrizetbe vehetnek bűncselekmények alaposan gyanítható személyeket, Költségvetési csalás és uniós pénzügyi érdekes értő bűncselemények miatt komplett nyomozati anyag készíthető néhány hónap alatt. Erre azonban csak akkor van esély, ha az első hónapokban áttörjük a hallgatás falát. Sokan félnek attól, hogy a katonai rendben működő ügyészség a jelenlegi legfőbb ügyész irányításával szabotálja majd az elszámoltatást, de ezen is lehet változtatni, és emellett az ország csatlakozna az európai ügyészséghez. Tehát itt mind-mind úgy vannak ezek az elemek felsorolva, hogy csak akarni kell, és valójában ez az akarat hiányzik, miközben egy jogász, mint én, tudom, hogy ez nem egyszerűen akarat kérdése. Sem az ügyészség, sem az adónyomozók, sem a NAV esetében. Ezek borzasztó szakmailatlan kijelentések és olyan jogi ismerettségnek a hiányát tükrözi, ami számomra elfogadhatatlan. Tehát megint hagy mondjak egy példát, ugye hétfőn is elhangzott a parlamentbe tegnap, ugye Jakab Péter azt Hallottam, mondta, hogy, hogy már másnap leváltjuk a legfőbb ügyészt. Tehát, bocsánatot kérek, Jakab Péter megkérdezett egy alkotmányjogást, vagy, vagy bárkit a környezetéből, akinek jogismerettsége van, hogy ez jogszabályi keretek között hogy oldható meg? Vagy akkor mondjuk azt, hogy akkor a jogot helyezzük hatályon kívül, de akkor az már nem demokrácia, hanem diktatúra, és akkor az ellenzéknek az eddigi demokrácia, hogy így mondjam, kifejezése megy a sútba, és akkor diktatúrát épít az ellenzék 2022-ben, ha megnyeri a választásokat. Tehát akkor helyezzük már képbe a, a hallgatókat, és, és, és végre, hogy így mondjam, állapítsuk már meg a pozíciónkat ebben, a, ebben az egész valóságban, hogy ki mit akar. Amit Karácsony Gergely elmond, az egy diktatúra. Egy diktatúrát felvázoló jogi intézkedések halmazak. Ja, Tehát jelenleg akkor olyan az ellenzék és a kormánypárt, mint hogy a Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfejű diktatúrát gyakorlók vádolnak olyanokat, akik egyébként azt a diktatúrát ne akarják dönteni, de azok is diktatórikus eszkötökkel. De, de amit, amit felolvastál, emlékül. ebből azt tűnik ki, tehát ebből azt tűnik csak ki... azért olvastam föl, mert egyrészt ez engem is meglepet, és nem olvastam uh, jelentős tanulmányokat, uh, amelyek egyébként ennek a cáfatában szolgáltak, uh, ezt karácsony Gergely jegyezte, és uh, a nere elszámoltatásával kapcsolatos. Még egy elemét szeretném felolvasni, és aztán az utolsó harmadhoz térünk. Két megjegyzés kívánkozik még ide a karácsony Gergely szeptember közepén. Az egyik az, hogy velem nem lehet vagyonátmentésről átmentésről kötni. Már most üzengetnek neres potentátok, hogy a strómanó cégeiben nekik mekkora a lényeges tulajdonok, és hogy csak ennek az árát kérdik el, a többit átadják bárkinek. Azt is hallom, hogy különböző önjelölt közvetítőknek juttatott pénzzel gondolják megváltani a bűnüket. Számukra rossz hírem van, búcsucidulákat nem árulunk bárkinek eh ez kicsit emlékeztet egyébként a, a DK-s SMS-ekre, Végletekig elkeseredett, és egyébként a lehetőségeikben megnyomorított politikusok, akik egyébként azt állítják, hogy ebbe a megnyomorítatások a Fidesz által történt, szavaik arra, hogyha egyébként ők levethetik a köteleiket, akkor hogyan fogják levenni másokról is a kötelet, hiszen itt nyilvánvalóan azt kéne megkérdeznem, hogy kik azok a potentátok, akik üzennek, hogy a strómanolt cégeikben, és így tovább, és így tovább. Én erre nem tudok neked válaszolni, de szerintem Karácsony Gergely óriási személyiség zavarban szenved. És ugye, most megint, megint az jut eszembe, amit itt mondtál, hogy ugye a, a DKS sms a, a zsaro zsarolók meg nem zsarolók. Tehát bocsánatot kérek. Egyik nap azt mondom, hogy engem megzsarolt a demokratikus koalíció. Kérem szépen, ha engem megzsaroltak, akkor az egy bűncselekmény. És azt a bűncselekményt a főpolgármesternek jelenteni kell, feljelentést kell tenni a rendőrségen. Majd másnap a zsarolásból egy egyszerű politikai üzengetés keletkezett, ami megszokott a politikai életben. Ez sem igaz egyébként szerintem. Lehet, hogy a, az ellenzék köreiben ez megszokott. Egyébként ez nem egy, egy, egy szokványos dolog. Tehát, tehát itt, itt olyan, olyan Kaotikus gondolatok kerültek leírásra, olyan szakmaiatlan és, és minden jogi alapot nélkülöző megfogalmazásokat olvastál föl, amivel én gyakorlójogászként nehezen tudok mit kezdeni. Őszintén megmondom. Nehezen tudok mit kezdeni, nem tudom értelmezni. És ha, ha nem tudom értelmezni, akkor hogy tudom formába önteni az elképzelést, ami értelmezhetetlen. Azokban az ügyekben, amelyekben adott esetben Hatház uh, kezdeményezett eljárást és való elakadtak, ezek az ügyek egyébként egy esetleges kormányváltás esetén a már korábban említettek okán nem újrakezdhetőek? Hát én igazán nem nagyon uh, ismerem azokat az ügyeket, amiben Hatház eljárásokat ö, ö, kezdeményezett, de ö, ha egy eljárást megszüntetnek és lezárnak, akkor nem indítható újra az, a, az az eljárás. Amennyiben újabb bizonyítékok és újabb tények merülnek fel, akkor egy új eljárás indítható. De én azt gondolom, hogy, hogy ezek az ügyek annyira körbejárt és ö, ö, levizsgált ügyek, hogy hogy abszolút nem látom ennek a, a lehetőségét. A helyzet az, hogy ö, azért az, hogy nem bíráltad sohasem a bíróságokat ö, döntésük alapján, azért azt ö, nehéz visszaigazolni. Én tudom, hiszen... mire gondolsz egyébként ö, egy bizonyos igazsági bizottsági ülésen elhangzott kijelentésemet szeretnéd. Nem tudom, Felolvasni? mondjál vádló jelentés saját magadra, amíg bármit ponttál De bármi akkor megvárom, amíg, de... amíg elmondod, de én de tudom, mondjad, hogy mire gondolsz. Mondjad. Nem, akkor megvárom. Nem, mondjad. Tudom, amikor a, a bizottság ülésen, ugye a Bárándi Gergely azt sérelmezte egyébként, tehát abban, abban a kontextusban ö, ö, ö, hangzott el, ö, hogy én a, a, a bírókra tettem egy kijelentést, de az nem a bíróságok, és nem a bíróságok ítélkezési gyakorlatára hanem. vonatkozik, ö, hanem, hanem a politikai hovatartozására vonatkozóan. Ugye Bárándi György azt mondta, hogy minden ügyész fideszes, én meg, én meg erre azt mondtam, hogy Bárándi vagy Gergely. Gergely, Gergely, Gergely, minden ő, ő, ő ügyész fideszes, én megmondtam a báránnak erre, hogy a... a... Bírók között meg vannak baloldaliak. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem a, nem a bírósági ítélkezési gyakorlatát ö, ö, kritizáltam, és nem az ítéleteket kritizáltam, hanem a politikai hovatartozást. Tehát, hogyha, ha valaki... De honnan vagy te tisztában a bírók hovatartozásával? Nekem nem lett véleményem? Hát a bárándi. Igen, csak. De a bárándi mondja... Gergely miért mondhatja, hogy a, a, az ügyészek fideszesek? Jó, én nekem ilyenkor mindig a Navras is jut az eszembe, csak hogy nem magamról beszélek, aki nagyjából úgy, hogy azért, mert a fialak ugrik, azért nem ugrik utána. A... Sok önmegtartóztatással a hangjában lehet hallani, hogy azért, mert mások megjegyzéseket tesznek, ő az igazságszolgáltatásra, a köztársasági elnökre nem tesz megjegyzést. Ez nem azt jelenti, hogy a navracs is makulátlan, még mielőtt bárki azt gondolná, hogy én felmagasztalom és lovatszobrot készítek neki, de attól, mert a Bárándi Gergely ilyet elkövet, attól még neked ezt nem kell ezzel viszonoznod. Én egyébként egy 2018. februári interjúra gondoltam, ahol azt mondtad, hogy a bíróságokon nem volt meg a rendszerváltás, ezt nem én mondom, mások mondják, legutóbb két a pályáját elhagyó bíró tehát ilyen kijelentést az egyik kereskedelmi adó, de hogy most két bíró egy ilyen kereskedelmi adó mit mond, azért annak ekkora jelentőséget tulajdonítani csak akkor tud az ember, ha egyébként neki is ez a véleménye, mert egyébként egy fecske nem csinál nyarat. Miért nem volt rendszer? Tehát mit neveznénk rendszerváltásnak a bíróságokon? Ezt az RTL Klubon mondta két pályát elhagyó bíró. Én emlékszem erre, a, erre az interjúra. És egyébként ez szerintem teljesen beleillik. De te ezt vallottad akkor. Igen. Teljesen, teljesen beleillik abba a, a, az elképzelésbe, vagy abba, abba a gondolatmenetbe, amit én, én mondtam. Ez az, ez az én érzésem, János. De Tehát mi de én, az? én azt érzem, Én azt érzem, hogy, hogy a bíróságokon belül megmaradt az a régi rendszer, mint, mint, mint ami volt a rendszerváltás előtt. Én, ez mi? Én 87-ben kezdtem el a, a, a, a jogi pályámat, és én, én, én 87-től 2010-ig, amíg aktív ügyvéd voltam, azt láttam, hogy, hogy ugyanaz a mentalitás, ugyanaz a gondolkozás lengi át a bíróságokat, mint, mint ö, a, a rendszerváltás. De előtt. mi ez a gondolkodás, hiszen egyébként hát, a gondolkodást alapvető... figyelj, ezt, ezt, ezt, ezt így most nagyon nehéz lenne megfogalmazni, mert ezt a, ha ott vagy és dolgozol ügyvédként, ügyészként ebben a szakmában, akkor ezt érzed, ez egy érzés. És én mindig azt mondtam, hogy elnézést kérek, ez Budai Gyulának a magánvéleménye. Tehát ez az én, én privát véleményem, én ezt érzem. Aztán lehet, hogy, hogy, hogy, hogy Bárándi, Péter mástérez, vagy Bánáti János más téred, ez Budai Gyulánok a saját érzése. Mi vennéd észre, hogyha ez a rendszerváltás megkezdődne? Nem is azt mondanám, hogy befejeződne, hanem hogy ha megkezdődne. Tehát a rendszerváltásnak a szele az Most hogyan. Ne? Erre, erre, erre nem tudok neked válaszolni, mert ugye én 2010. december 1 hogy bekerültem a parlamentbe, az ügyvédi tevékenységemet szüneteltettem. Tehát azóta eltelt 11 év. 18-ban mondtad, Nem azt mondta, hogy ez Igen, korábbi tapasztalatod én, én arra, arra az időszakra gondoltam, vagy arra az időszakot fogalmaztam meg, amíg én ö, ö, ügyvédként ö, dolgoztam. És egyébként az az időszak ö, pont egybeesik ö, ö, azzal, a, azzal az időszakkal, amíg, ö, amíg azért ö, ö, egy fideszes ö, bélyegzőt kapott ö, ügyvédnek ö, sokkal inkább ö, nehezebb volt, mint, mint aki semmilyen, hogy így mondjam, bélyeg nincs. Tehát ugye azzal kezdtük hát a beszélgetést... nem nagyon van közszereplő, aki nincs bélyeg. Azzal kezdtük a beszélgetést, ugye Keller Lászlóan elmondtam, hogy én voltam az úgynevezett első számú áldozata ennek, a, ennek az elszámoltatásnak, vagy ennek a közpénzügyi államtitkár által megfogalmazott számunkérésnek, és ez egyébként, ez egyébként az ügyvédi pályafutásomban nagyon sokszor hogy így mondjam, megjelent és végigkísért. Tehát még egyszer mondom, én, ez az én személyes érzésem, ez az én személyes meggyőződésem, lehet ezzel vitatkozni, én azt mondtam, hogy szerintem nem volt meg a rendszerváltás a bíróságoknál. Igen. Végezetül, de nem utolsó sorban egy idén, talán januárban, készült interjú Csuhai Ildikó tollából itt azt mondott, hogy Uh, ugye, hogy Gyurcsány Ferenc milyen megjegyzéseket tett, hogy hogyan fog majd földön futóvá tenni embereket, például Vinyánszkira gondolva, meg azt is mondta, hogy fideszesek, fideszes politikusok el lesznek takarítva. Majd később én 2010 és 12- között kaptam egy feladatot, amely feladatnak az volt a lényeg, hogy a vegyesi Gyurcsány bajnai kormány korrupciós ügyeit tálja fel. Én ezt sikeresnek tartom az ellenzéki sajtó sikertelennek tartja. Ebben soha nem fog megállapodni egymással, Én azt mondom, hogy volt eredményük, azt mondják, hogy nem. De én azt vállalom, hogy az egyik legnagyobb sikertelenség, Gyurcsány Ferencet a sokorói beruházás ügyében nem sikerült felelősségre vonni. Persze, tudom, hogy sokan idézik egy kijelentés, mondott később, hogy életem legnagyobb kudarcának azt tekintem, hogy Gyurcsány Ferenc nem kellett börtönben, én azt gondolom, hogy ő sincs jobb véleménye róla. Én voltam az egyetre országgyűlési képviseletnek a mandátumát, nem szavazta meg a DK, és kivonult a parlament ülésről, amikor letettem a képviselői eskümet, ugye ez Balogh Zoltán Emlékszel arra a Gréci Zsolt nyilatkozatra, amikor a magyar demokrácia életében olyan dolog nem történt, hogy egy képviselő parlamenti mandátumát a, még az ellenzéki pártok sem igazolták? Te emlékszel erre? Nem, nem emlékezhetsz rá, mert nem volt ilyen. Mert ez egy technikai jellegű dolog a parlamentben. Én voltam a, az első olyan parlamenti képviselő, aki amikor parlamenti esküdt a demokratikus koalíció valamennyi jelenlevő képviselője nem gombot nyomott. Tehát, hogy nem igazolja a mandátumot. Egyébként nekik semmi közük ehhez, hogy én listáról hogy kerülök be. Majd Gréci Zsolt kiment, és adott egy interjút, amelynek az az a lényege, hogy Orbán Viktor, azért hozta be Budai Gyulát a parlamentben Balog Zoltán helyére, hogy támadja Gyurcsány Ferencet. Most ezek után bárki azt várja el tőlem, hogy Gyurcsány Ferenc a szívem csücske legyen. Nem, nem, a, nem, azért, nem azért hozott be Orbán Viktor engem a parlamentbe, azért mert Balog Zoltán ö, lemondott a mandátumáról, és én következtem. Na de hogyha már eleve, még az esélyt sem megadva a demokratikus koalíció akkori szóvivője, Gréci Zsolt azt mondja, hogy Budai Gyula csak azért van a parlamentben, és csak az a feladata, hogy Gyurcsány Ferencet támadja. Ezek után én azt gondolom, hogy egy ilyen nyilatkozat, amit itt most felolvastál, hogy valóban az elszámoltatás egyik nagy kudarcának tartom, hogy Gyurcsány Pere Ferencet a Sukori telekcserében nem sikerült bíróság lejtani. Ezt továbbra is fenntartom, mert Őszintén megmondom neked, hogy én azt gondolom, hogy a Sukoroi telekcserés, kaszinó biznisz vonatkozásában a Tátrai és a Császi vitt el a Balhét Gyurcsány helyett. És még egyszer szeretném elmondani, ebben az ügyben nem Budai Gyula volt a följelentő, ha hanem Siffer András. Budai Gyula csak később csatlakozott ehhez az ügyhez, Jó. és Siffer András ugyanazt gondolja erről, mint én, és Siffer András nem lehet jobboldalisággal Bárkit lehet hogy ebben az országon mivel lehet embereket meggyanúsítani. Azt hát nem mondom, hogy jobban tudom, mint te, de még egyszer mondom, nekem vannak hallgatóim és nézőim, akik időnként lefestenek szobrokat, másik pedig fogja magát is lemossa. Ebből a szempontból kiegészítjük egymást, ezt folyamatosan tesszük. Őszinte kíváncsisággal figyelem a történéseket függvényében annak, hogy ki nyer, vagy ki veszít. Mindazzal kapcsolatban amiről beszéltünk, és ami még egyszer mondom, az igazságérzetem van összefüggésben, és én e tekintetben nem négy évenként gondolok ebben valahogy dűlőre jutni, miközben a politikusokat hol értem, hol nem értem, de akik néztek bennünket, hát azok nem tudom, milyen világos képet nyertek arról, egy ilyen történelmi vagy rövid történeti áttekintés után, hogy mekkora esélye van egy elszámoltatásnak. Én azt feltételezem, és egy egyszabas választ várok, aztán jön egy két perc, négy zene, és jön uh, Kálomista Gábor, hogyha még egyszer felkérnének téged uh, elszámoltatási biztosnak, hogy akkor azt elvállalnád-e? Természetesen. Én örömmel. Én uh, azt a két évet 2010-től 12-ig uh, egy sikeres uh, korszaknak tekintem az én saját életemben, és én még egyszer mondom, uh, én úgy gondolom, hogy ez a két év egy, egy sikeres ö, ö, időszak volt, ö, és az elszámoltatást nem az elítéltek számában kell ö, meghatározni, mert a magyar bíróságok objektívek és függetlenek, hanem azoknak a feladatoknak ö, a megvalósításában, amit az ember ö, kitűz önmagának, és amiről meg van győződve, hogy, hogy igenis az a feladat, amit kapott, azt sikeresen tudja megoldani. Köszönöm, Tehát amíg, eljött, amíg, eljött, amíg, amíg, amíg ezt nem értik meg azok az emberek, akiknek itt olvastad, a, akár Fekete gyűr, akár Karácsony Gergely, akár Hatházi, nem értik meg ezeknek a, a, a dolgoknak a lényegét, addig, addig az, az van, amit Én te mondasz. Három elszámoltatási biztos ismerek, viszonylag közelről, a Keller Lászlót is közelről ismertem, a Papcsákot is közelről ismertem, és téged is relatíve, téged ismertek a legkevésbé közelről. Keller László egy kifejezetten csalódott ember benyomását keltette a saját története okán, Papcsák felez teljesen nyilvánvalóvá tette azt, hogyha a polgármesterség és az elszámoltatás közül kell választatni, akkor ő a polgármesterséget választja, te vagy az egyedüli, aki főnix Rárként, ha lehetőség lenne Az rá... Az optimista. Én nem mondtam, hogy a keller és a papcsák pessimista. Köszönöm szépen, Én is köszönöm szépen, jön. János. Köszönöm szépen. Jó, de akkor ezt most nem hallgatjuk végig. A Budai Gyulával való beszélgetés három részre lett osztva, Isten oszta önnagyúr, háromba, édes Jó Lajosom. És veled pedig, ha beleegyezel, egy kronológiát követnék, egy olyan kronológiát, amit én találtam a Eredetileg a hazugság ára volt ennek a, a munka címe? Jó reggelt, igen. Kármás most a, a két egy Volt, Igen, az is volt, aztán itt a eleve meg volt az Elkurtuk cím is, de az első körben, amikor a kasztingok és a történtek, akkor még hazugság áraként. Az X hogy került bele? Hát ugye ez a kisebb, tehát a fiatal korok védelmében, hiszen azért ez nem egy egyértelműen kijavasható szó. A 16 éves korhatárt az kiállapította meg? Korhatárbizottság. A, a Bendy-féle forgatókönyvvel te mikor találkoztál és hogyan? Én akkor találkoztam, van nekem egy kiváló társam ebbe a vállalkozásba, a producertársam Helmeci Dorotya. A... Nyugodtan igaz bármi. Jó, köszönöm. A Bendy, Bendy Balázs igazából őt kereste meg. Elkezdtek rajta dolgozni, és én abban a fázisban találkoztam vele, amikor a... A így Helmetszi meg a Bendy Igen. Tehát ami abban a fázisban találkoztam vele, amikor a hogy elég jó állapotban volt, sőt, egy kétperces... Eleve titeket keresett? Igen, úgy tudom, igen. És előtte pedig, közben egy két perces előzetest is leforgattak, egy, egy részletet a filmből, amiből érezni lehetett, hogy körülbelül miről van szó ebben a filmben. Mi az, amit téged, vagy titeket megfogad? Hát elsősorban producerek vagyunk, és keresünk a témákat. Mikor Tehát... volt ez? Puh, két éve. Több mint két éve. Tehát így keresünk az olyan témákat, amivel sok nézőt lehet a moziba Á, Ahogy ezt szokták mondani, forgatókönyvfejlesztés és az előkészületek, ezzel telt el igen, idő? Igen. Forgatókönyv, a fejlesztések, akkor ennek az előkészítése egy hosszabb munkát igényelt, ugye egy hosszú castingja volt. Tehát ez egy, mondjuk egy szokványosnál, egy kicsit gyorsabban azért készült ez az egész történet. Menj be gyorsabban. Hát azért egy nagy film most három-három fél é, három év alatt tud elkészülni. Ez mondjuk kettő év alatt az ötlettől a, a, a bemutatóig azért elkészült. A filmmel kapcsolatban, ugye hazugság ára, ez volt a munkacím. Én először ennek nyomát 2021 februárban találtam, amely visszautalt még 2020 novemberére, de addig gyakorlatilag ennek a filmnek a története úgy alakult, mint aminek semmilyen publicitása nem volt, mert hogy senki nem talált rá, vagy senki nem találta fontosnak. Az, hogy... Ez a film fel fogja kelteni a sajtó érdeklődését abban biztos vagyok, hogy ezt tudtad. Mennyiben volt a szándékod az, hogy már egy bizonyos fázisában legyen a film, amikor erre rá tudnak tekinteni az újságírók, mert egyébként az újságírók így is szétszibálnak mindenfélét, mint a piranyák, de egy korai fázisban történik ez, akkor nagyobb kár tudnak okozni. Hát, egy tudatos marketing kampány épült erre, tehát ez egy évfordulós film, a 15. évfordulóra készítettük, és ehhez igazítottuk a sajtó megjelenéseket. Május 26-án, amikor a beszéd elhangzott, akkor jelentünk meg abban, hogy ez a film forog, vagyis akkor már gyakorlatilag majdnem leforgott. Szeptember 17-én, amikor a beszéd nyilvánosakra került, akkor kezdődött el a kampánya, és október 21-én pedig bemutattuk a filmet. Tehát ez egy, tulajdonképpen egy tudatosan felépített marketing stratégia volt mögött semmi más. Értem, de maga a sajtó azért hamarabb tudomást szerzett a filmről, és a megafilm nem volt túlságosan közlékeny. Nem, nem volt közlékeny, hiszen volt egy felépített marketing stratégia, amivel szerettünk volna menni. E, hangsúlyoztad, hogy egyébként ezt a filmet elkészíteni nem volt könnyű, mert hogy a felkért szereplőkre különböző módon hatott, különböző személyek, vagy foglalkoztató, olyanok, akik őket foglalkoztatták, és ebben a történetben konkrétan Trill volt meg is szólalt. Mindegyikük megszólalt már, hiszen azért azt a minőségi gyalázkodást, amit kaptak egyébként a nyilvános Facebook oldalaikon is, nem csak háttérbe azért én azt gondolom, hogy olyan olyan színvonal alá mentünk abba a pillanatban, amikor én tényleg megsajnáltam a színészeket, de egy pár napig viselte meg őket. Azt szerintem rájöttek, hogy egy olyan alkotásban dolgoznak, dolgozhatnak, amire talán mindig vágytak, olyan főszerepeket kaptak meg egy angol rendezővel, egy spanyol operatőrrel, ami, ami kevesek, keveseknek adatik meg ma Magyarországon színészként és egy nagyon erős, masszív csapatba dolgozhattak, nagyon összetartóva, és ugye elkezdett róluk leperegni. Nem mondom, hogy nem hagyott bennük sebeket. De te e tekintetben felkészítetted őket, vagy ezzel ők eleve tisztában fel, voltak? Mert itt élnek. Én, én elmondtam nekik, körülbelül, mivel egy, több mint 25 éve dolgozom ebben a szakmában, és elég jól ismerem, én el, előre elmondtam nekik, hogy ez nem lesz egy könnyű menet. Ennek a filmnek rengeteg gáncsoskodója lesz, rengeteg ellensége, mindaddig, ameddig a vázsorra nem kerül, addig ezt úgy hogy el kell tűrni, és akkor a hogy majd elmagyarázza, hogy miről szól ez a film, és ha ez is tényleg úgy volt, hogy ami addig történt, azt néztem az arcukat, minket megnézték a filmet, azért nagyon megnyugodtak. A hallgatási fogadalmat aláírtak, amikor aláírták a szerződést. Kötöttünk akik megkértük, hogy ne beszéljenek a részletekről, amik velünk nem egyeztetnek. Sok mindenki tud szivárogni, így a Universe Management casting céget is megkeresték, hogy igaz-e az, hogy ők a te filmethez keresnek szereplőket, ez mennyire volt az akaratoddal egyező, vagy ez teljesen lényegtelen, így működik a világ? Hát lényegtelen, hát hisz, amikor egy cég megkeres 3-400 embert, akkor nyilván vagy lesz, aki ebből megpróbál valamilyen úgy tőkét kovácsolni, hogy elmondja, hogy ő volt egy ilyen filmben Castingon és akkor abból megpróbálnak hír gyártani, abba a hírinséges világba, ahol mesélhetett, hogy erről a filmről nem lehetett sokat tudni. Kálomusta Gábor az origónak úgy fogalmazott, az első nagy válogatás után már a nulladik fázisban fegyegetések érkeztek a szereplők irányába, illetőleg a 24.hu, illetőleg a blik olyan embereket is megszólaltatott természetesen nevük említése nélkül, hogy ezek tényleg létező emberek vagy sem, én csak uh, szakmai szolidaritásból, bár nem nagyon vagyok a szakma része, uh, azt gondolom, hogy nem írnak olyat, ami nem igaz, uh, hogy volt-e neked kifejezetten gondod az, hogy egy általat kinézett szerepre valaki nemet mondott ebből adódóan, és most alapvetően ugye a főszereplőkről beszélek, nem kell, hogy konkrét neveket mondjál, az a kérdés, hogy volt-e ilyen vagy sem? Olyan nem volt, aki visszautasította a szerepet, tehát olyan volt, aki azt mondta, hogy visszautasította a szerepet, de az nem lett fölkérve. Tehát ilyen azért volt. Tehát itt azért van némi szakmai ígyuság és sértődékenység ebbe, hogy nem ő lett a főszereplő, ezért úgy gondolta, hogy neki el kell mondani azt, hogy ő utasította vissza. De hát azért ilyen minden filmnél van, tehát ez nem eset, hogyha valaki... De olyan, aki tényleg visszautasította, vagy hosszú ideig... találkoztunk, aki, aki elvállalta, és utána elmondta egy baráti körébe, hogy elvállalta ezt a filmet, és azt mondta, nagyon töredelmesen bevallotta, hogy őt annyian, annyian bántották ezért, hogy egyáltalán elvállalta, hogy, hogy nem, nem szeretnénk de nem főszerep volt, teltem a főszereplőkről, beszélünk mellékszereplőkről, ilyen volt egy-kettő, de esel tömegével, megértettem őket, mondtam, hogy ha tényleg úgy oldaljátok, hogy ma egy magyar filmben eljátszani egy szerepet, rizikófaktor, ebbe a mérletetlenül nagy demokrácián, amit a bal liberális oldalon hirdetnek, akkor tényleg ne vállaljátok, mert nem előre fogja vinni a filmet, hanem hátra. Mennyire voltak tisztában a szereplőkkel azok, akik ide mondtak? Hát tisztában kellett lenni, tehát akik igen mondtak, azok tudták, hogy egy olyan filmbe szerepelnek, ami a 2006-os őszi eseményeket dolgozza fel. A film rendezője és az operatőre külföldiek. A szereplői magyarok, és a többi főposzton is magyarok vannak ez a különbségtétel. Ez kinek a döntése volt, és mi állt a hátterében? Hát, van még itt azért kolumbiai, sok spanyol, tehát azért egy erős nemzetközi volt ez. Az a társomnak a Dorottyának volt a döntése, és hát megbeszéltük, mert a filmet volt, szerettük volna elemelni a mai valóságtól. tehát nem... Nem találtunk, és kerestünk és gondolkoztunk magyar rendezőbe, aki nem involvált valahol ebben a történetben. Tehát a, a Mit hanu... jelent az, hogy nem involvált? Ez hát, hogy a nem, nem történt vele valami, nem volt éppen a nem vett részt a lovasrohamba, mint áldozat, vagy nem irányította, vagy nem volt nagyon szimpatikus az Egyébként neki. amikor a szereplőket fölkértétek, erről is beszélgettetek velük? A szereplőknek elmondtuk, kaptak egy... Nem, hanem hogy ők egyébként érintettjei voltak-e a történetnek. Ö, igazából nem, meg hát azért nagyjából itt azért a főszereplők annak idején ilyen 16 évesek, meg 15 évesek voltak, tehát azért is gondoltam, hogy, gondoltam, hogy azért nem volt az aktív része ennek, meg azért ismerem is őket javába, tehát ezekkel a színészekkel én sokat dolgoztam együtt, meg dolgozom is jelentős részükkel, a tárja színházban is együtt dolgozom, tehát ismerem őket, tehát nem, nekik nem kellett ezt a kérdést fölteni, meg egyébként eleve gondolom elmondták volna, hogyha határon túli színészeink is vannak, elmondták volna, hogyha ebben nekik valamilyen részt vettek volna benne, vagy bármi, de egy az eredeti kérdésedre visszatérve, Azért keresünk külföldi rendezőt, mert szerepet, szerettük volna tényleg elemelni ettől. Tehát, elemelni attől, mitől? Attól, ami, ami, hogy ne legyen véleménye a rendezőnek az eseményekről. Tehát csak az eseményekre koncentráljon. Tehát ne, ne legyen neki előtt olyan befolyásoló véleménye, hogy ő végélte ezt, végigolvasta. Láttad, hogy utána mi történt. Rengeteg... Ők nem kerültek semmilyen módon, hogy ezt annak idején a tanárul. Került... Hát amíg itt van. Ugye a csárda akusztikáját. A utána igen, de hát ezt még azt kérdezik, hogy miért választottuk. Tehát azért választottuk, volt itt Norvég, Lengyel, ö, olasz, amerikai, dél-afrikai rendezőkkel, dél-afrikai rendezőkkel még mi még, mennyivel még beszélgettünk, és megkérdeztük, hogy mi a erről, megkértük elküldtünk a anyagot, hogy nézze meg, hogy ő neki ez mit, ő ezt hogy képzeli el. És ő elmondták, hogy ezek komoly emberek, <gül> elmondták, hogy hogy képzelik el ezt a filmet. És akkor jött ez az angol, aki egy mondatban megfogalmazta azt, amit mi azt gondoltuk a film a fő üzenet, hogy 2006-ban Magyarországon valami eltört. Tehát, és azt mondta, hogy ezt nem úgy kell megvizsgálni, mint, a, mint egy ilyen jó és rossz harcát, hanem morálisan kell megvizsgálni ezt a kérdést, ő szerinte, hogy egy hatalom érhet-e így vissza a megszerzett hatalmával. Hogy ez a hatalom hogy él vissza, ennek milyen módon jutott el ide egy hatalom, milyen eszközök árán, hogy tud hogy tud ez a, a, az esemény megtörténni 2006-ban, egy Európai Uniós országban, Európa közepén? És ez nagyon szimpatikus gondolat volt benne, hogy miért. Ön tudott erről egyébként? Azt mondta, hogy hallott róla, de nem követte azért a pont az eseményeket. Viszont, mikor ideérkezett ez utána a beszélgetés után, mert szinte mindent tudott róla, mindent elolvasott, amit föl, föl tudott lenni, és mindent, ami ezt talált, és azt mondta, hogy ez egy olyan, olyan történet, hogy nem is érti, hogy miért nem került még vászonra. És bort, bort, bort, déleges, hogy roppant érdekes elmesélek a amikor beszélgettünk erről, azt mondta, hogy ez a, már, már gyakorlatilag megállapodtunk, de még azért voltak finomságok, és a, azt mondta, hogy ez a világon bárhol megtörténhet, és ez egy olyan, olyan történetet kell belőle kovácsolni, amit, amit tényleg a világon bárhol megértenek. Nem csak a magyar tartalma miatt, hanem maga a sztorinak kell olyannak lenni, ami megállalámán. És e, délután megrohamozták a Kapitúliumot. És azt mondta, hogy volt, azt mondta, hallottad. Tehát ott is megtörtént. A, egyéb gátló tényezőkről is beszámoltál, így arról beszéltél az Origónak, hogy a, far, a forgatást a karácsony, pontosabban a Gyurcsányék vezette, a főváros a helyszínfoglalások megnehezítésével akadályozták tovább. Hát volt ilyen, tehát nem egyszer, nem kétszer, hogy kértünk forgatási engedélyt, aztán vagy megkaptuk, vagy nem. Az egyszerűbb az volt, amikor rögtön azt mondták, hogy nem, de volt olyan, hogy indultunk forgatni, és kiderült, hogy a négy megállóval arrébb levő villamos megállót éppen fel fogják hújítani, ezért itt már nem lehet dolgozni, tehát sorolhattán, de egyentől egy komoly paraszkodásnak tűnne egyébként egy elég jól ledokumentáltuk ezeket az eseményeket. Hát voltak olyan főváros levő középületek, ahova be se engedtek, még csak terepszemlézni, mert hát aztán jai is teremmi lesz ebből, aztán volt olyan, akivel megállapodtunk, de aztán kapott egy telefont és visszavonta a helyszínt. De ez innen, ak akkor is fel voltunk rá készülve, tehát általában volt betervünk. Tehát egy, azt gondolom, hogy nagyon zökkerőben testnek, ugye nem mondható, de a Covid harmadik hullámának a tetején egy 51-napos forgatás az element március 22-től kezdve, tehát én, én azt gondolom, hogy mindent megtettünk azért, hogy ez, a, ez, ez sikeres legyen. Talán egy kicsit fáradt vagy de nagyon jól áll neked a szónak abban az értelemben. Igen, tegnap teg szombaton volt hogy óriási közönség találkozó, több mint 400-an voltak, magam is meglepődtem, mert még még színesse volt csak én. A, mert hogy egyébként máskor sokkal több politikai utalást szoktál tenni, és, és csak azért említem, nem hiányolnám, hogy vajon szükséges-e egyfolytában a saját politikai meggyőződésedet előhozni, hiszen ez a mondat, mely a forgatást a karácsony, pontosabban mondva, Gyurcsányék vezető, a főváros helyszínfólások megnehezítésével akadályozta tovább. Ezt te tudod, hogy ez szükséges -e, vagy sem? Hát mivel ők vezetik ezt a várost. Hát mit mondtam volna, hogy a tarlós tehát... De te látod, bocsán... hogy a Gyurcsány egy ilyen marionát... Ó, én most már sok mindent látok, ami történik, egyre több mindent látok, hogy a film készül, tehát a... azért a... ennek a filmnek az utóélete egy egyszerű történet ami zajlik, és ezt azért azt hiszem, hogy majd erről is hát érdemes pár szót váltani. Nem gondolnám, hogy kihagyjuk. És én azt hiszem, hogy azért ez egy politikai krimi, tehát benne van a nevé, vagy politika, és a politikai krimi műfajnak, ami most talán az első Magyarországon azért van egy olyan része, hogy egy nagyon szilárd valóságbázison kell állnia a fikció szának, hogy az egész film hihető legyen. Tehát itt soha senki nem tagadta ezt le, hogy ez egy politikai film, tehát benne van a címében. Um... Nem lenne Magyarország, hogyha nem másodperceken belül. Két dolog volt az, ami alapvetően mindenkit foglalkoztatott, engem nem. Én ugye írtam neked még annak, Igen, éve, hát... ezt külön megnéztem valamikor Igen. májusban, amire mondtad, hogy majd egy közleményt kiadtak, én meg írtam, hogy szerintem ez nem Igen. így működik, de ott elvesztettük egymást, eltelt közel fél év. De mondtam, hogy jövök, látod, itt vagyok. Szóval... Um, Uh, ugye két dolog volt, ami foglalkoztatta a, a, a sajtót, hogy kiátsza a gyurcsányt, és hogy mennyibe kerül. Egy Helmesty Dorottyával való közös interjútokban uh, arról beszéltetek, hogy uh, a Nemzeti Filmiroda nem támogatott benneteket, de eszetekbe se jutott hozzá fordulni, mert ez nem egy olyan film. Ennek mi volt a logikai háttere? A Nemzeti Filmintézet döntési mechanizmusa rendkívül lassú. Nem mondom, hogy rossz, az mondom, hogy lassú. Tehát nekünk olyan konkrét elképzeléseink voltak ebben a filmmel kapcsolatban, annyira tudtuk, hogy mit akarunk, hogy nem szerettük volna ezt különböző forgatókönyv hogy fejlesztési fázisokon átvezetni. Ismeretlen emberek, vagyis nem, olyan, tehát a, nem ismeretlen, mi ismerik őket, tehát nem akartuk, hogy újabb öt ember próbálja meg ötleteket adni a filmhez. Mert hogyha ebben belemegyünk, egy a film nem tud elkészülni októberre, tehát a 15. forduló, a kettő pedig eh, ahhoz, hogy ott az összegeket hozzájussal, ahhoz előtte egy ilyen forgatókonyvfejlesztési procedúrán kell és ami nem biztos, hogy rossz, tehát és másik nem kritizálom, hanem azt mondom, hogy ennél a filmjében pontosan tudtuk, hogy mit akarunk, és nem akartuk vitára bocsájtani. Ezért volt a, a, ezért nem pályáztunk, tehát mert egy időbe is egy hosszú pályázatok ezek, rengeteg adminisztrációval járnak a pályázat benyújtása és egy óriási macera a végrehajtása, az ellenőrzése, tehát mindegyik egy akkora, akkora munka, amivel ez a fél minimum egy másfél évet csúszott volna az elkészülte. És nem vagyok benne biztos, hogy minőségben javult volna. Igen, és ugye azt mondta Helmetszik Dorottya, hogy mi tudatosan a hagyományos produceri formában szerettük volna elkészíteni, hogy áttessünk ezen a részen, akkor, amikor a forgatókönyvet olvastad, akkor, amikor tisztában voltál a szereplőkkel, a stábbal, a rendezőszemével, operatőrével, akkor egy mekkora összeg azt, ami egyébként elég lesz majd erre a filmre. Hát mi első körben 800 millió körül gondoltuk, aztán be nem kalkuláltunk a Covid-dal, tehát ha csak úgy végig gondoljuk azt, hogy mondjuk tényleg a legnagyobb Covid hullám alatt csináltuk, és mondjuk volt olyan, hogy 1200 statiszta volt, akit nyilván van tesztelni kellett, tehát azért az jelentős többletköltséget. Okozott a produkciónak mind az is, hogy a színészeinket egy burokba kellett tartani, buborékba kellett tartani, tehát akkor is itt kellett lenniük, mikor nem forgattak, akkor egyedül kellett lenniük. Tehát ezek a költségek meg, megdragították. ráadásul azért elég kemény tempóba dolgoztunk, tehát az első pillanattól fogva folyamatosan ment a vágás. Ebben a filmben rengeteg CGI trükk van, azokat is el kellett kezdeni előkészíteni. Úgyhogy még végelszámolást nem csináltunk, de azért nincs benne szerintem az első tíz legdrágább magyar filmbe. <gül> az első tíznek az alján mennyibe kerül egy film? Hát azt mondom, egy milliárd. Um, egy milliárd kettő, nem tudom. ilyen, de ki fogjuk számolni, és nyilván egyébként ezek követhető. Nem szeretnék adatok. senkinek a zsebében, turkálni ennek következtében, egyszer kérdezem, és amit erre elmondasz, azt tudomásul veszem, végül is. Azon kívül, hogy a saját pénzeteket is használtátok, lehet-e nagyjából sejteni azt a kört, vagy valahogy leírni azt a kört, amely anyagilag tette ennek a filmnek az elkészültét? A, hát lehet, hát, de nem is volt ez titkos, hiszen indítottunk egy támogatói akciótól, kértük a támogatást, ehhez a filmhez, ami nagyon sikeres volt és a legjobb pofa volt, hogy 2006 forintot küldtek nagyon sokan, de voltak aki jóval többet küldött, most itt ne csiriádokról beszéljünk, de egy nagyon komoly támogatói kör alakult ki a körül a film körül, akik azt mondták, hogy nekik megér annyit, hogy ez a film. Tehát a kezeteket, hogy nem fogadtok el pártoktól, pénz, hogy nem fogadtok nem el, el a, a NER, volna? Hát miért nem ajánlottak, hogy tőlem felajánlott volna a is, tehát azt is De állami cégektől? Állami van. cégektől nincs benne pénz, ez gyakorlatilag a... De ez kikötés volt, vagy ez... Vagy ez... Én, a, én azt gondoltam, ha független film, akkor legyen független film, tehát hogyha már... De ha párt beszáll, akkor... Hát nem nagyon tudtam volna azt mondani, hogy ha ő azt mondja, hogy finanszírója, de biztos le kellett tárgyalni, unitárgyalni, hogy hogy nincs érte kívánsága. Tehát hogyha nem vindikál jogokat fölött a film tehát nem mondja azt, hogy akkor ezt át kell írni, vagy nem, tehát nem szól be az alkotói részbe. Tehát ezért próbáltuk ezt a meglehetősen függetlenül tartani. Ha a kicsiket kiveszünk, és akkor nem mondtam igazat, mert nem egyszer kérdeztem, akkor a, a zömét hány helyről kapta meg a... Hát a zömét. és tud gondolkodnom kell rajta, mert ugye nem, nem is nem nagyon készült, de szerintem olyan 15-20 hely ami ilyen, azt mondom, hogy jelentősebb összegekkel. Mennyi idő alatt jött össze? Hát ezen azért dolgoztunk elég korán, és most azért ott tartunk, hogy mindenki ki van fizetve, tehát még azért befejezni nem fejeztük be, hiszen ennek azért egy nagyon izmos reklámkampánya készült, nagyon sok minden, amivel még el sem tudunk zárni, nem még önmagunkkal sem tudunk elszámolni, mert minden erőforrásunk, ugye a film forgalmazása fordítódik. Az adókedvezmény, az hogy vissza, Hát ez mindenkinek van, tehát ha Indiából jönnek ide, Dél-Afrikából, Amerikából, a nagy hollywoodi produkciók is ugyanúgy a filmtörvény alapján az a Magyarországon elköltött pénz 30%-át igénybe vehetik, de az is filmgyártásra, tehát ez nem úgy van, mint hogy csugalják, hogy akkor elköltjük és hazaszaladunk vele, hanem azt az elszámolt, kifizetett számlák után lehet igényelni akkor, újabb számlák ki. Akkor kezdtél elforgatni, amikor meg volt a pénz, vagy bizony a szempontból magad előtt voltad ezt? Amíg volt klasszikus produceri szakmad is soha nem úgy forgatott, hogy... Ott állt a pénz a spice -ba. Tehát a, én azért csináltam jó néhány filmet, amikor nem ez a rendszer volt. Akkor az volt, hogy volt annyi pénz, hogy elinduljunk. Volt annyi pénz, szakaszokba lehetett nézni, hogy előkészítsük. Aztán volt annyi pénz, úgy látszott, hogy leforgassuk. Aztán volt annyi pénz, hogy van az utómunka. Aztán volt annyi pénz, hogy... És ez így ment most is? Ez gyakorlatilag most is így ment. Hitelt tehát, kellett -e Hitelt vettünk fel, el. igen, elég jelentős hitelt vettünk föl. Pénzügyi okokból semmi nem maradt ki a filmekből, vagy a filmből. Ö, nem igazán, tehát voltak vitáink, hogy mit kellene még megcsinálni trükkbe, de, de aztán kiderült, hogy a dramaturgia se igényli annyira, és egy olyan összeg lett volna, és nem is biztos, hogy elkészült volna, hogy emiatt egy dolgot engedtünk el, egyébként ez a parlamentnek a fölárványozása, ami tulajdonképpen annak idején a parlament és a nem így nézett ki. És szerettünk volna visszaállítani valamit ebből, és forgatunk, akkor téreni is jelenteteket, de hát azért annyira más volt markánsan az arculata, hogy mikor a stúdió azt mondta, hogy ez tök mindegy, ezt ők nem tudják 120 nap alatt felállványozni ezt az egész épület sort, és akkor kiderült, hogy akkor annak az egy a, a el fog esni, tehát kára. Tehát Kárvez, de igazából dramaturgia kiváltott, és inkább forgattunk két pótnapot. Mire futottál a versenyt az idővel a szónak, az értelmében, hogy a pandémia? Azért az úgy tette be a lábát ebbe a történetbe, amiről viszonylag kevés szó esik, már pedig lenne azért attól tartok, hogy voltak olyan periódusai a filmkészítésnek, amikor konkrét kétségeid lehetek a tekintetben, hogy ez októberre elkészül. Sok, sok ilyen pillanat volt, tehát amikor elkezdtünk forgatni, és láttam, hogy a fölvettünk Covid-marsalokat, akik az egész forgatás levezényelték és hogy ott, hogy ezt mondtam, hogy A covid ezt ezt... az mi? Hát volt egy ilyen divatos kifejezés akkor, hogy az egészségügyi Intézmények kiküldtek két embert, vagy hármat időnként, de hányan voltunk, akik azt mondták, hogy most állj három méter oda, a maszkot meg, most kezet, ezek a covid marsolok. Akkor voltak kéteim, hogy ezt meddig lehet ezt a fegyelmet betartani. Tehát a, a, mondtam, hogy oké, okay, ez elmegy, ráadásul rengeteg éjszakai forgatás volt, akkor elkülöníteni mindenkit, amennyire lehet. Tehát sokkal nagyobb szetteket kellett építeni, sokkal több eszközt kellett bérelni, de, de mindenki baromi fegyelmezett volt. Tehát azt láttam, tehát a minden színész egy kocsival saját sofőrrel fuvaroztattunk, hiszen színészt nem tudsz búrani. ideig a állt a produkció? Nem álltunk. Mi elkezdünk forgatni március 22 és nem álltunk meg maga a Covid, Nem. illetve ja. semmi olyan intézmény. Nem álltunk meg. Nem álltunk meg. A minden, tehát a rendezőn, operatőrön kívül és a színészeken kívül minden duplán volt. Tehát mindig volt B-terve egyébként is, egy majdnem dupla stáb volt, hiszen erőltetett menet volt. Na, és így, hogy ilyen fegyelmezetten, amikor lehetett, mindenki oltakozott, tehát komolyan vette mindenki. Így, azt hiszem, hogy talán, most lehet, hogy 10-12 Covid betegséggel túljeltünk, de minden reggel teszteltünk. Tehát úgy kezdődött a nap, hogy teszt, teszt, teszt. Tehát aki újat, az persze... nem. volna a lábát, ha valamelyik főszereplő Be. Hát azt nem tudjuk pótolni, tehát ott megállunk. A 24.hu kiemelkedő érdeklődés mutatott a film irány, de én ebbe semmi kivetni valót nem találok. Talán tegnap, vagy tegnap előtt, de inkább tegnap eh, már arról is kaptak adatot, hogy mennyibe került egyébként a parlamentben való forgatás. Most, amikor a filmről kiderült, hogy az első pár nap alapján a harmadik legnézettebb film, hogy tekintesz erre a cikkek, hogyan tekintesz ezekre a cikkekre? Olyanokra, mint akik kukacoskodnak, vagy akik ennek a amit te tudatosan kitaláltál, akaratlan a szekértolóivá válnak. Nem, nem Eli, ha róla. De nem tudom, hát az, hogy mennyi forradtunk a parlamentbe, egy nyilvános adat. Tehát ez, ez, ez nem kellett komoly újságírói profúr, hogy ezt megkérdezzék. Ennyibe kerül. Tehát konzekvensen biztos lehetett volna 5% vagy 10% engedményt kérni, nem kértünk. Azt mondták, hogy ez a listára, ennyire lehet menni. Ez két és fél nap volt egyébként a az egész, amit ott forgattunk, azért fizettünk 7 millió, pár százezer forintot, és nagyon szép jelentek készültek el. Tehát nem, nem, nem gondolom, hogy ez hírértéke van, de ha írnak róla, és mondjuk még aztán nem tudom, ez milyen kommenteket fűztek, én nem olvasokban a 24hu ez egy nagyon jó lap. Akkor majd lehet, hogy rákezdek egyszer, de tehát nem tudom, hogy ennek milyen hírértéke van. a Népszabadságból ismerem, egy tehetséges fiú. Tehát nem tudom, tehát nem tudom, hogy ennek mekkora hírértéke. Um, az, hogy a producer saját maga is beszáll anyagilag, annak van jelentőség? Hát hogy ne lenne. Tehát a tanult producer kollégáim szokták elmondani, hogy a, a, a, ők igazából úgy dolgoznak, hogy kaptak a Nemzeti Filmintézettől X támogatást, abból megvan az ő ázsiuk, az neki elég, és akkor onnantól fogva történik a film, ami történik. Én ezt azt gondolom korrektnek tartom, és nem véletlenül vagyunk ekkora harcba érte a dorottjával, mert tényleg a saját pénzünk van benne, és ezért sokkal erőteljesebben kell képviselnünk a saját érdekeinket és a cég érdekeit. Tehát nem vagyunk abban a könnyű helyzetben, hogy csak úgy elengedjük, mert hát úgyis vagy jön a következő lehetőség. Az előzőben jó sok produceri gázit kaptam, aztán a szerencsém sikerül, de nem lesz szerencsén, nem sikerült, de hát ez ezeket el is olvashatod, akármelyik melyik újságban adni egy kiváló producer kollégám szájából. Azt kérdezem tőled, hogy koprodukciós, külföldi koprodukciós partner eleve nem akartatok, vagy pedig így alakult? Nem szerettünk volna, tehát mondom, hogy annyira, annyira tudtuk, hogy mit szeretnénk, hogy nem szerettünk volna egyéb szempontokat figyelembe venni. Mert hogy egyébként egy koprodukciós partnerrel... Nyilvább, hogy kérése van. Függetlenül attól, hogy a filmet nemzetközi pályára szálljátok. A film nemzetközi pályán van rossz hírem, van a barátainknak, ezt a filmet nem, fog, nem fogják már tudni megállítani. Elbe, november 9-en. De ez csak egy rész a Brüsszel, hiszen akkor érdeklődés van iránt a külföldön, majd most jönnek a kárók de ezt is ugyanúgy meg fogják látni, mint a többit, amit elmondták. Ez kellett valami fesztiválra menni? Nem, ez nem kellett nem ez, hát men... itt azért mi nem vagyunk egy nagy fesztiválos cég. Örülünk, ha elmennek a filménk fesztiválra, meghívják, de nem gyártunk fesztiválnak filmet, tehát én nekem nem az a fontos, hogy öt fesztivál zsűritart éle, mint mondjon. Most... A, a nekünk, nekünk teljesen más, más motivációink vannak a filmmel kapcsolatban. Egy nagy streaming szolgáltatókkal tárgyalunk, nagyon közel áll mondjuk a, a Dorottya tárgyal de tudomásom szerint nagyon közel állunk egy nagyon nagy csomag értékesítéséhez, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Európa talán minden pontjára, de a világ számos pontjára el ez a film, amikor erre megnyílik az ablak. Hát soha nem, hát amióta ismerlek téged, nem, a Budai Gyula elmesélte, hogy mi 2000 óta ismerjük egymást, én nem is emlékszem, én, én valamivel későbbre tettem, de 2000 az nem tegnap volt. Arra sem emlékszem, hogy veled eh, mikor ismerkedtem meg, de soha nem hagytál kétséget eh, a politikai szimpátiát felől. Eh, neked volt-e bármilyen egyébként egyáltalán nem szégyelni való célod a filmmel? Nem, hogy volt, van-e? Hát nézd, rangsorolhatjuk, tehát elsősorban nagyon sikeres filmet kell csinálni. Ez kell ahhoz, hogy a mi befektetéseinknek jelentős része a moziból megtérüljön. A... Ilyen drága filmet mi nem csináltad? Tehát csak... nem csinál? soha. Tehát ö, hasonlót már igen, de ilyet, tehát, hogy mondjam, tehát olyat nem csináltam még, amiben ilyen mennyiségű százalékos saját befektetés van. Tehát csináltam sok filmet, de ennyi pénzt még nem kockáztattunk. A... A másik az, hogy azért az embernek van mondani valója. És ez mondjuk az a furcsa, hogy ez a film azért nem azért mondani valóm, engem ispensz, tehát én enni egy vehemensebben. Nem tudom, látta -e a filmet? Nem? Hogy ne láttam Na, lát volna. Tehát akkor egy pufám itt ha nem láttam volna. hogy láttam, volt, fél hatkor a puskénban. Ja, ad, adtam, adtam már úgy interjút, hogy aki nem látta a filmet. Kicsit teh... megsértődtem, hogy a bemutatóra nem lettem meghívva, de figyelj, én nem tartozom hiba, azok közé. Hiba. Nagy hiba, tesszük, nagy hiba. Nem nagy hiba egyébként, no. mert legalább ebből a sztármustrából kimaradtam, de a, a hiúságom egy tízes skálán konkrétan ketteses érül, de inkább egy és kettő között. És <gül> én azt éreztem, hogy mindaz, ami a filmmel kapcsolatos, és ebben a film nyilvánvalóan 80%-ot kell, hogy elfoglaljon, a mai Magyarországról szól, tehát aki ma az elkurtuk történetéről beszél, a filmről veled, az Magyarországról beszél, nem a filmről, Csupán, és ezáltal egy sokkal szélesebb spektrumot jelenít meg, semmit, hogy csak egy filmről beszélünk. Én nagyon. Tehát azért én az átlagnál nagyobb hírfogyasztó vagyok, és a 2006-os események eleve érdekeltek. Hol voltál? Uton voltam Balatonról, Budapest felé, utána meg elmentem két haverommal szétnézni. Tehát nem vettünk részt tüntetésen, nem bántottak minket, és nem volt semmi. Tehát az elején van. még úton voltam? Igen, én még hallottam rádióban, és én azt hittem, hogy a rádiókabaré fölkeményedett, komolyan mondom, hogy. Ki amután... között? Melyik rádió? Igen. Én a kosuttal. De akkor csak hírekben volt? vagy vannak Hírek, De hírekben ég, is elkezdte így. bejátszani. És én nem, halálosan gondoltam, hogy valami nagy vicc. A... És hány óra felértél Pestre? Nyolc, Én akkor csak, csak annyit mondott két, hogy nem, mondjuk egy sört, valahol megnézzük, van is elmentünk. Tehát nem... Nem készültünk semmire, és nem is keveredtünk bele, tehát nem... És hol voltál a környék? Először a Kossuth térre, utána meg ott a Szabadság törnyékként mászkáltunk, amíg be nem zártuk a kocsmák. Tehát a... Hányig? 11-ig. Először reggelkor mentem. Meg a, az, az, azt már láttuk, hogy tévében érdekes Én az a nél, Azt nem tudom, figyelj, nekem maradandó élmény, hát hogy akkor bőven készítettem a kejfejjelentsét, ugye ez 2000 októberében kezdődött, és ez 2006-ban volt. Ráadásul akkor az még a kvázi forradalmi időszakában volt, valójában is az elején. Um, mindig fura volt számomra, tehát hogy mondjam, ott lenni és ezt nézni, miközben ez nem egy mozi volt. Tehát, hogy azt Igen. kérdezem, hogy nekem nem egy ismerősöm szakmabéli társa, miközben még egyszer mondom, hogy vala szakmával furán vagyok, ahogy ők is velem, mesélték, hogy ugye a hírek hallatán oda mentek, és én azt hiszem, hogy jó döntést hoztam akkor, nem mentem oda, mert azon kívül egy fantasztikus élményben lett volna részem, soha nem tudtam volna magamnak megbocsájtani, hogy miért nem csatlakozom a tüntetőkhöz egész egyszerűen abból adódóan, ahogy az bevonja az embert, mint valami örvény, vagy miért nem lépek velük szembe fel, amikor azt érzem, hogy valami olyasmit csinálnak, ami az én norma rendszeremben nem fér bele. Mi arról beszélgettünk itt a barátaimmal, hogy holnap reggel lemond a miniszterelnök, megy a Sándor Palotába, és egy nyilvánvaló. Tehát ez, annyi, ez ott, tehát ebbe De az, egyet. ami ott történt, hogy ott, ott történt, igen, egy kicsit arra mentünk, tehát, tehát a, a. Figyelj, a, a, hogy a tisztességes emberek, is emberek, akkor azért valamit, valamit azért nekem mégiscsak csinálnom kéne, a, vagy gyorsan, hívnom kéne valakit, hogyha gyáva vagyok, hogy segítsenek, de ott van a. Aztán nem utánam lá, tudni, hogy utánam az... azért látszott, hogy ott elszabadul az erőszak olyan formája, amibe én nem. Tehát, én nem tehát a, a... Tehát az látszott, hogy az erőszak olyan szinten teljesedik ki, olyan pillanat alatt, tehát másodpercek alatt, ami, ami történik, hogy én, én nem, tehát nem igazán, tehát nem, nem értettem tehát nem értettem a helyzetet, de ugye onnan az volt az alapvető kérdés, hogy, hogy az átlag nagyobb fírfogyasztó vagyok, és érdekeltek az események, sokáig olvastam utána rengeteg mindent. Aztán most, amikor elkezdtük ezt a filmet elkészíteni, úgy az előkészítés során megpróbáltunk minden anyagot összeszedni, amihez felelhető. Aztán úgy kikiszivárgott, hogy mi kutatgattunk anyagok után, és rengeteg anyag kezdett el megérkezni. Borítékba hozták. Rengeteg ember jelentkezett, hogy elmesélje a történetét, el is Na most itt hogy meg többen balról. Figyelj. Többen balról, ami volt olyan, aki nagyon, tehát hogy mondjam, azt is állítottam nevét nem fogom elmondani, aki a döntéshozói körbe volt, és elmesélt, hogy, hogy történtek ezek. Tehát aki azóta már nem aktív politikus, de olyan is van, aki, akivel beszéltem aki aktív politikus nyilván a baloldalon, és azt mondta, hogy figyelj de. Amikor a, te ott van. De hát Igen. Azt akar nem mondani, hogyha azoknak no. az információknak, akkor vagyok a birtokában. Nem most. És én mondom, aki azt hittem, hogy mindent azt hittem, hogy mindent tudok. Erről az eseménysorozatról rájöttem, hogy erről semmit nem tudok. ez így van rendjén. Hát igen, de ha nem vagy annak az információnak a birtokában, ami most úgy 15 év után a birtokában vagy, ez egy sokkal súlyosabb történet, mint ahogy itt mi a felszínt kapargatjuk, hogy hurikárok kövekkel dobálták az épületet. Ez egy sokkal súlyosabb történet. Mennyire kerültél a hatás annak, amit ott látta? Én, én nem, nem tudtam, mi történik. Tehát egyéves gyerekem volt, akkor éppen megint, és hogy az egész úgy, hogy mi lesz velünk holnap. Tehát most összedől a rendszer. Soha nem voltál ilyen eseménynek tanulja se itthon, se külföldön. De voltam én 80-as években, én voltam a március 15-ig téren, amikor egy... ez nem volt, az, de nem ilyen volt figyel... Igen, hát voltam, voltunk, de hát ott de is azért az... jöttek, azért de nem, nem volt ennyi. De azért nem volt a, a... Tehát azért voltak... voltak a szintű nem... messzesége a van, azért ennyire... Tán, azért igen, igen, de azért. igen, de nem, tehát tényleg nem voltam. éve nem voltál akkor? Nem, nem voltam külföldön, Tehát nem, nem nagyon, egyébként nem vagyok egy bar és csávó, bár mindenki azt hiszi, de nem vagyok egy ilyen habitusú ember, nagyon gyávasa vagyok, de nem, érdem, nem, nem, ott nem éreztem azt, hogy hova kéne mennem, mondom, ültünk egy helyen, és a teljesen feldúlva beszélgettünk arról, hogy mi történik Magyarországon holnap, hogy lesz ez, mikor lesz választás, hogy ki fog indulni. Tehát azon, hogy hogy lesz ennek vége, lesz a -e polgárhábor berőre, vagy nem. Tehát Ugye ez szintén ez a, a producertársad megnyilvánulása, ezt kérem alásan Magyar Távirat iroda, október 22-e, aki azt mondja, Helmetszik Dorottya, a filmben a két főszereplőn kívül semmi a fikció, csak úgy, mint a Titanicban. Ugye én a fikciót és a non, non fiction mindig kavarom, így aztán kiírtam, hogy a fikció kitalált, valóságban nem létező, képzel dolog. Való, val, tehát ez azt mondja, hogy a filmben a két szereplőn kívül minden valóságos. Hát gyakorlatilag a több szereplője, tehát a két főszereplős arra utalt a doratja, hogy a, a történet szempontjából a két főszereplő sztoriára utalt, tehát nem a szereplők létére, de amúgy egyébként nem egy bonyolult dolog megfejteni ki kicsoda a filmben, annyit még segítettünk is, hogy a Facebook oldaluk, a film Facebook oldalán elindult, hogy ilyen volt, ilyen lett, és ki téve a szereplő arcom elé, a... Az a személy, eljátszott. Én azt kérdezem tőled, a... hogy ma kétséget kizáróan azt gondolod, hogy amit a film leír, úgy történtek az események? A, én, én egyébként ezt gondolom, hogy mondat szerkezetileg bele lehet kötni, vagy nem, nem tudom. Én most nem akarok belebeszélni. Nem, csak az mondom, hogy nem tudom, de a, a mi tudomásunk szerint ezek a mondatok elhangzottak, vagy elhangozhattak. Tehát a... De nem csak a, a, a mondatok, hanem A cserekmény a csele, a szerintem ilyen módján maga biztosan áll a Nem, hát ugye én... Valamikor nagyon-nagyon jóban voltam Endrével, eh, eh, aztán a, ugye ez a munkámból adódik, eh, vele is összekülönböztem, és legutóbb, amikor kérdezte valaminek a hatására, hogy felmelegítjük-e a kapcsolatunkat, akkor éppen a kérdésből adódóan én semmit nem melegítek föl. Legfeljebb a káposztát, tehát hogyha ő nem érezte azt, hogy lassan túltehetnénk magunkat az akkori konfliktuson, aminek semmi köze nem volt egyébként a TV Székház Os Osromához máshoz volt közel akkor mondtam, hogy nem, és leraktam a telefont, de hogy én ennyire félreismertem ismertem volna őt, vagy az ő cégét éveken keresztül, hosszú éveken keresztül, mi ismeretségünk egyébként ott a műsoromból adódott tehát 2000 után ismerkedtem meg Endrével, és tartott ez az ismeretség aktívan vagy, nagyjából 2010. 5-ig, 2016-ig, azért azon komolyan elgondolkodtam, hogy én ennyire nem láttam a fától az erdőt. Hát azt nem tudom, hogy mit látta. mi ezt láttuk. Mi ezt a, tehát az elmondottak alapján mi ezt tudtuk leszűrni belőle. Tényszerén, hogy vele nem csináltunk interjút arról, hogy ő hogy gondolja. Hozzátéve, hogy én közvetlenül utána nagyon sok szereplővel beszéltem, egyebek között Kreccs Tiborral, az RTL Klub hírigazgatójával, akinek valamiféle szerepe lehetett ezeknek a kazettáknak a különböző médiumokhoz való eljuttatásában, amiről egyébként szintén a film nem emlékezik meg, de hát nem kell minden részletről megemlé, megemlékeznie. És arra, az a beszélgetés, amely szintén a Kejfejancsiban vagy az EHO TV-s műsoromban volt, emlékezetem szerint ott más hangzott el. Te, az, te, te le, ha nem is a főeskü, de, de azt mondod, hogy egyébként az események úgy alakulhattak, mint ahogy az az Elkurtuk című filmben látható. Igen, Igen ezt én, ezt én biztosan merem állítani. Nincs ellenbizonyítékom, csak hogy én el, előtt... de, de az az érdekes helyzet állt elő. Tehát hogy én ezt egy történelmi filmek hívom, mert tényleg egy történelmi esemény. Én végighallgatom a parlamentben. ez múlt történelme. A de, kézzel, de készül a korona készülnek ezek a filmek szakmányba, Európában és a világon. Tehát ez nálunk csak ilyen, kicsit, ilyen, hú, féljünk egy kicsit a történelme, meg tök jó ez a feledés, ez a homály történelme, hogy majd úgyis elfelejtik, és akkor majd lehet egy új történelmet írni. Tehát azért ez a, sajnos a magyar filmkészítőkben és a magyar társadalomnak is egy éles kritikája, hogy mi a történelmünket nem nagyon akarjuk földolgozni, el akarjuk felejteni. Tehát a, és aki mondjuk elfelejti a történelmét, meg nem foglalkozik vele, akkor még egyszer megismétődik, Hogyha azért arra gondolok, hogy 1956-ban, aki a lövéseket vezényelte, úgy hívták, hogy apró Antal, és 2006-ban pedig ugyanaz család verett szét embereket 50 évre később Budapest utcáin. Tehát amikor az ember nem doloz, egy társadalom nem, nem mondja ki magából, nem dolgozik, ki a történelem által okozott sepeket, azok nem tudnak beheggedni, azok újra előjönnek. Mert egyszer meg lehetett csinálni egy társadalommal, és meg lehet csinálni még egyszer egy társadalommal. Tehát ez mondjuk egy ilyen privát véleményem, de, de azt hiszem, hogy amikor... Akkorantalhoz nem tudok hozzászólni, amikor Azt mondom, hogy én Gyurcsány Ferencet 110 km sebességgel üldöztem a szuátvit értelmében annak érdekében, hogy az akkori Eho tv műsoromba meghívjam. Végül is a műsornak a, a székház osztromával és az október 23-ával kapcsolatos részét odaadtam, talán pont a feleségének, de aztán ebből beszélgetés nagy nyilvánosság előtt sors lett. De figyelj, azért mondom, és amikor ezt, az, és ezek az emberek érük, tehát vitatkozzunk. Tehát mondja bárki, hogy nem így volt. Ha úgy érzi, hogy megsértettük, pereljen be? Tehát számos módon... A hát film azért ne, nem a perlés. Azt kérdezem tőled, hogy e tekintetben ugye a két szélső eset, az nincs benne. Nincs benne ugye a, a beszéd elmondása, és az, hogy ez milyen körülmények között és miért készült. tehát a választás és közvetlenül utána maga összöd, ahol a beszéd, ahol a beszéd elhangzik, és Utalás szintjén van benne jelen, október 23-a, de az benne van képekkel. Ez szándékos kell, hogy legyen. Tehát teljesen szándékos. Tehát a csak olyan. Tehát a akkor tud egy fix bázison állni, hogyha én ma százszerzelegből tudom, hogy ez igaz. Tehát vannak olyan információk, amik 90% igazak, te, tehát te, lehetett volna máshol is kezdeni. Ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis én azon is gondolkodom: oké, meg lesz a külföldi forgalmazás, lesz Kínában egy ember, vagy egy hottentotta, vagy egy mongol, vagy egy izlandi, aki azt se tudja, hogy Magyarország létezik, hogy ő pontosan fogja érteni a filmet magyarul, hogy a kontextusa, az egyébként azokkal a részletekkel, amelyeket a film biztosít, értelmezhető. -e? Ezt nem tud megállapítani, mert annyi itt élek Magyarországon, ennyire nem a lenni. Készültünk erre, nem a kérdésedre, ezért csináltunk egy tesztetítés külföldieknek, akik fiatalok is voltak közte, idősebbek is. Azt mondta, hogy ez egy állati jó film. És, a, és, nem, és nem tudták ne a történetet. Tehát értették, de, de, de. igen, hogy ez egy nagyon jó film. Ők, ők nem úgy hívják, mint mi, tehát nem politikai kriminek hívják, hanem romantikus drámának. Tehát ők a két szálon futnak, nem a mögötted megtörténő cselekményeken, és azt mondja, hogy nagyon jó film, és hogy az végén ez a csavar, és fantasztikus, és tehát azért ez filmként kiváló. Nekünk többet ad hozzá, hogy velünk történt meg. Tehát ennyivel többet ad a magyaroknak, hogy mi látjuk ezt, hogy ez megtörtént. Tehát mi elhisszük, mert egyébként Európában nem sokan hitték el, hogy ez megtörténhet 2006-ban, hogy itt, békés tüntetőkre lehet lövöldözni, meg karlaposulavat lehet vezényelni. Tehát én nem nagyon láttam itt a brüsszeli bürokratákat tombolva elsősorban, állni, meg nem nagyon láttam, amikor ide, jön a, ide jönnek a bizottságok, és a hetes szikkelyt próbálják számon kérni. Tehát azért itt egy kicsit, mint 50 évente, 50 évente az amerikaiak hagytak szarba, most meg azért a, az Európai Unió hagyta. Ja, azért ke -ke Kezdesz már jobb állapotban, hogy... <laughs> Az át volt, hogy az eleje nincs benne, de hogy egy ilyen filmből nem hiányzik szervesen október 23-a, hogy ne csak képekben legyen jelen. A, vagy a, a, a második részek is valahol el kell kezdeni, nem? Mert hogy egyébként ez... Nem tudom, de hát az egy tök jó nyitó kép, hogy megcsináljátok, és onnantól lehet folytatni. Két apró részlet... Az egyik, hogy az nem a Móriczka elképzeli, amilyen mérték, tehát amikor a főszereplő nő elhelyezi azt a magnót egy országgyűlési teremben, hogy egy bizottsági vagy nem bizottsági, nem bizonyos személyek beszélgetését kihallgassa. Ez az egyik. A másikat tegnap egy nézőhallgató vetette föl, hogy a főszereplő, a másik főszereplő, az újságíró, aki dolgozik egy lapnál annak a pálfordulója, hogy nem eléggé motivált? Hát ezek drámatűrű kérdések, amiben mind producer nehezen tudok vitatkozni, de ízlések és pofonok különböznek. Én az, hogy, hogy lehet elhelyezni egy magnót annak idején, és milyen formában, ezt igazából mondom őszintén szólva, ezt rábíztam azokra, akik ennek a szakértői, de például azt sem tudom, hogy Darth Vadernek kiadta a fénykartot a kezébe. A, a... Azt kategorikusan cáfolod, hogy egyébként a film időszítése és a forgatókönyv az azzal számol, hogy az előválasztásból Dobrevklárra jön ki. Jól. Hogy számoltunk evet, hülyeséget még szóba se volt, tehát két éve még erőválasztásról se volt szó. Tehát akkor a maraságokat beszélnek, és nem volt erről szó két éve. Nem, még a jobbik önálló életet ért. Tehát nem volt erről szó, mikor ezt elkezdtük. Tehát tényleg van olyan hülye, aki azt gondolja, hogy egy filmet az előválasztás, az úgy, után... Úgy tűnik, Igen, az előválasztás után három nappal össze lehet dobni. Hát azért ezt komolyan mondom. A magyarázatot olvastam, de nem értettem, illetőleg nem tudtam vele mit kezdeni, Indrám, egyébként közt olyan hatást gyakorolt a film, hogy a felhívtam Kálmán Olgát, hogy biztos, hogy jól tette el, hogy ő elment politikusnak mondani. Ugye látom a filmben, amikor ugye a kocsmában nézik a gyurcsányval való beszélgetését, ahol ugye egyrészt elkap engem az, hogy ma politikusi pályára adja már a fejét Kálmán Olga, aki nem volt minden szempontból a szívem csücske, de, de azért a szakmai kvalitásait vagy az képesség és soha büdös életben nem vitattam el tőle. Nagyon sokszor vitatkoztam vele, nem is mindig megfelelő modorban, amiért próbáltam elnézést kérni, de nagyon sok konfliktusunk volt, még egy cégem belül is, de valahogy furcsa volt, hogy, hogy belőle politikus lett, Meg hát láttam a gyorsányt, aki sokkal fiatalabb volt, gondoltam, hogy én is magam is mennyit öregethettem, és aztán kérdeztem tőle, hogy jól van-e, de ő azt válaszolta, hogy jól van ennél többet, nem így kell mondani, ez egy magánbeszélgetés volt. De, de azt mondnak mert egyszer volt egy vitám vele az ATV-ben, engem tettek be egy filmbe, és akkor azt mondta, hogy még nagy vágy volt egy filmbe szerepelni, és én örülök, hogy Olgának segíthettem. Erről de, de, de, de, de... De tényleg örülök, mert azt mondta, hogy. Azt mondta, hát, hogy a trélerben is láttam magát, tehát neki van. ez nem, nem volt furcsa. Igen. De nekem furcsa volt, hogy a Gyurcsányt nem el Hát ilyen kívánc, tehát, tehát nem arról, hogy... De tudomású eszem. De Gyurcsány Ferencnek nem kétszínű, sokszínű. Tehát annyiféle arca van, táncol, énekel, a parlamentbe, aztán gitározik, aztán dobol, aztán igazságbeszédet mond aztán hazugságbeszédet mond aztán az keblére örölé a világot a parlamentbe egy dél előtt, és utána délután meg egészen Jó, más. Csak pont. a helyét ugye egy Dobrev-tárra annyi, annyi, adat, annyi adat, a dobrev nem volt ilyen sok feleltő, de azt, azt gondolom, hogy ennél a filmnél a minden mindent elmondott valahol, amit dramatúrjai rég igényelt a film. Tehát is őnára hitelesebben nem tudja senki elmondani a saját mondatait, ezért nyithatunk vitát, vagy nem. De ezek szerintem pont oda passzoltak, és hogy ezt egy színész teljesen fölöslegeset volna eljátszatni, hiszen ő maga az állításaival, ő maga vitatkozhat. Um, igen. Eljutottunk odáig, hogy elkészült a film Mutassák be a filmet. Ugye én beszéltem Liszka Tamással 7 óra 10 és 7 óra 30 között, de egyébként is készültem. És mindenki azt mondja, hogy az a Gerilla Marketing, amit te a film forgalmazója kész, hiszen egyszerre vagy gyártó és forgalmazó, megtettél, az... Nem így fogalmaztak, hogy az sárgalapot érdemel, de kiállítás nem, és végül is az a célod, amit el akartál érni, azt elérted, hiszen az, hogy pár nap eredményeiből adódóan több mint 60 millió a forgalom, több mint 40 ezer néző, az téged igazol. A módszereiddel, ne, meg az állításaiddal nem nagyon... Most álljunk, álljunk meg, álljunk meg, álljunk, tényleg álljunk egy percre. Álljunk, akár Tehát. Az ér módszereim, amikor van egy Budapest film, egy fővárosi tulajdon. Van egy ekkora érdeklődésre számot tartó film, mert azért ne a fejüket a homokba, akkor ennek már azért egy komoly marketingje volt. És közül a Budapest film, hogy ő egyetlen egy moziába, a hatból vagy hétből, napi egy előadásba hajlandó ezt lejátszani, akkor nem tudom, hogy, hogy milyen gerilla marketing az, amikor ha ők azt mondták, van, hogy figyelj, betesszük ebbe a három előadásba, meg betesszük még három moziba, akkor nincs gerilla marketing. Nincs mire. Tehát már bocsánat, kérjük, ők provokálnak, utána bocsánat, ne ne, ne nem, nem, nem, nem, nem rossz a gondolat, tehát ők elkezdenek provokálni. Nyilvánvaló, hogy van benne pénzem, szeretem a filmet, és én a filmjámat mindig megvédtem, tehát ez bárki áll. Azt azért még az ellenségeim is elmondják. Tehát azért... Ö, nem én robbantom ki a botrányt, csak reagálok rá. Hát a dőekosi rendben van, hogy 1630 30 kor adtok a korvénybe egy előadást, egyébként naponta 107 előadásotok van összesen az összes tervetekbe, és ebből tényleg nem adjátok ide az 1%-át egy induló, független magyar filmnek, ami ráadásul közér közérdeklődésre tart számot. Mit tudok ebből leszűrni? Hogy vagy nem ért hozzá a szakmájához, vagy pedig, Politikai becsípődése van. Na most a sárga nem én érdemlek, hanem ők érdemelnek pirosat. Mert ebből a kettőből lehet választani ebbe a pillanatban, hiszen amikor a három előadást műsorra tűzte a Corvin mozi, ahol eladhatott. Tehát nem volt foglalható egy hál' Istennek, csak eladható jegy, gyakorlatilag. El. Így van. Gyakorlatilag az összes jegy elket. Már, bocsánatot kérek. Tehát a, mind a három előadása gyakorlatilag 95 a legrosszabb előadás 98%-os az első sorban nem kellett el 5 Tehát kinek volt igaza is? Milyen gerin a marketingről beszél Jó, az, az a boldogtalan? Azért ugye, ha megnézzük, hogy szeptember 21-én volt az első megszólalásod az indexben, és egy hónap telt el a bemutatóig, ahhoz az, az egy hónap azért elég volt ahhoz, minden nap valahol szerepeltél, vagy De te vagy Bocsánat, én... hát én teremtettem meg a helyzetet, ők teremtették a helyzetet, János. Tehát ők teremtették, hogy nem kell a filmet. Elmondták. mondták a szájukkal. Ők mondták ki. Nem én mondtam ki. Már bocsánat. Ott mondták, hogy napi egy vetítés majd ha lesz érdeklődés, lehet, hogy lesz kettő. Azt a napi egyvetítés elfogyott másfél óra alatt, a napi második elfogyott egy nap alatt, a harmadik is elfogyott három nap alatt, még erbírt volna hármat. Alul Ugy, van osztva. Ugyan, az a bajom, hogy alul van osztva. Mindenesetre a budapest arra hivatkozott akkor, mert ugye ugyanaznak megkérdezte az index Liszka Tamás, és azt mondta, hogy nagyon sok bemutatójuk van. De mind, mindig nagyon sok bemutató van, de hogy egy Magyarországon, egy Magyar történelmi szóló film el kell, hogy bújjon James Bond, Dűne és Venom és ezért, ja, és meg azt is tudta mondani Liszka Tamás, hogy abban az egyvetítéssel is súlyos károkat okozok az amerikai filmeknek. Na ennyit a na magyar filmek nagy barátjáról. Uh, abban az interjúban, amit én olvastam, ott abban lesz, ilyet nem mondtam. De ott lesz, majd valami ott van. Lehetséges. Uh, És hogy legyek hálás, hogy egyáltalán én, mint 30 éve gyakorló producer, beteltem a lábomat a Budapest film által üzemeltetett mozikba. Tehát azért már bocsánat. Tehát ők provokálnak, én küzdök szerintem teljesen jogosan a filmemé, majd utána nekem adnak sárgalapot. Hát egy komolyan mondom, hogy Fejrádországba élünk. Uh, ugye arra a kérdésre, hogy van-e protekcionizmus a magyar filmekkel kapcsolatban, ami egyébként nem egy alaptalan kérdés, attól, hogy ez művészeti szempontból nem biztos, hogy, vagy kereskedelmi szempontból mindenki számára megalapozott. A válasz az volt, hogy miért lenne protekcionizus minden filmnek ugyanannyi esélye van. Ez a film viszonylag last minute-ben került a megjelenési listába, erre oh, de nem kap jobb vagy rosszabb elbírálás, mint bármelyik más film. Ne feltételezzünk ilyet, mert erről egyáltalán nincsen szó. Annyira nevetségtelen, ne hogy aki bár... okay, elolvasol, megnézi, az csak nevet Tehát ezeken a szánalmas vergődéseken, az utólagos magyarázkodásokon. A ami történik, ezen egyébként tényleg már csak rövni lehet azon, amit néhány producer kollégám biztatásra elkövet a film ellen. Hát egyszerűen én, nevetséges. Én, én én, ez Buda Andrea mondta elnézést, ő a Cinema City marketing és PR igazgatója, és a plegykák szerint amikor ez az interjú veled megjelent, akkor te már megegyeztél a... hogy egyeztem az meg. Egy. meg, ez is egy óriási nagy hazugság. A, a bemutat előtti héten írtuk alá a szerződést, az utolsó napig ment a küzdelem a helyekért, a termekért, tehát azért Olyanokat hazudoznak bele, de ezt Buda is meg tudja erősíteni. Az, hogy valaki kitalál egy marhosságot, az kitalálja. De egyébként ott közel se volt ez a kapacitás, amit még mindig azt gondolom, hogy messze alul van osztva a film az igényekhez képest. Persze aztán rászerveznek különböző akciókat, hogy a saját maguk igazát bizonyítsák be, amiről lehet, hogy érdemes beszélni a gondolat, de aminél aljasabb volt. De dolgok... most bármiről beszélek, amit te jelentősnek... Hát szállít, ezt... figyelj, volt ez a akció ami egyszer megdöbbentett. Tehát euh, én azt gondolom, hogy valakinek a biztatására néhány producer összeállt, és azt csinálták, hogy elkezdték lefoglalni a mozikba a jegyeket 5-ösével, 10-esével, 3-asával, 20 volt. Minden, mind mondja sajnos mindjárt elmondom, hogy van két percem. Elkezdték lefoglalni a jegyeket, csináltak egy Facebookos mozgalmat, hogy foglalj le a jegyet, de ne vedd át. Olvastam. Na most ez úgy néz ki ilyenkor, hogy ha valaki fölmegy mondjuk szombaton egy jegytérképre, én fölmegyek, és sok kollégám fölmegy. Hogy... Le is, le is print tehát le is mentették. a képeket, azon kívül, hogy az erőadás megtelt. Jegyvásárlás nem lehetséges, válasz másik időpontot. És megy a következő erőadásra, az erőadás megtelt. Tehát azt mutatta a jegytérkép, Három napok keresztül, hogy minden jegy elfogyott. Majd 30 perccel az előadás előtt mondjuk fölszabadul egy 200 fősterembe 120 jegy. Az már alatt volt. A azt mondta, hogy ez eleve nem volt lehetséges. A Korvinnál minden... nem volt, ez a Szíremasziténél történt meg, és egyéb mozihálózatoknál. a beszéltem az egyéb mozihálózatoknak a főnöke, az is mindjárt mondom. És akkor ez úgy van, hogy akkor fölszabadulnak a jegyek, azt mi mert ugye nem látjuk, mi boldogok vagyunk, hogy tehát megyünk, majd kiderül másnap, hogy 40. Tehát gyakorlatilag a mi jegyeinknek a 40 át 30-40 át beszorították az eladhatatlan kategóriába. De most azt hiszik, hogy velünk toltak ki. Azért gondold el, hogy aki mégis oda ment, és nem tud jegyet venni, és számtalan olyan levelet megkeres, és telefont kaptam én személyesen is, hogy nem tudok elmenni moziba, segíts. Majd veszik a bátorságot, a szakma megbentőjeként apostrofálja magát ez a, az, az a valaki. Tehát én, én állati, hogy az a nézőket megbenti a mozitól. Tehát hogy a fenébe veszi a bátorságot, de menjünk tovább, vannak kis mozi hálózatok. Salgó Tarjánban a 85 férvelyes moziból 71 jegyet foglaltak le és tembettek át. Na most azért gondold az a mozis, aki üzemelteti ezt a mozit. És ellopnak tőle 71 jegyet, és, az, és most megvan az utolsó négy napban, mondjuk a 340 felelőtő jegyből 260-at loptak el. Tehát azért ez más biztos, lefoglalták de, ne... lefoglalták, de nem vették át, és így más nem tudta megvenni. Tehát azért azt gondolom, hogy aki unantól még a szakma megventőjének hívja magát, mikor ez a mozis hazamegy, hogy holnap vettem volna a gyerekektek egy párcipőt, de nem tudok, mert megint elvették tőlem a... A pénzemet, Hogy örültem, hogy teltházamban. házamban? Jó, de ugye a Megafilm közé tette, hogy a Megafilm éppen ezért úgy döntött a mai naptól a Cinema City mozikban online is csak lehet a jegyeket, az elkultú című politikai sztilére, helyfoglalás nincs. Ezt eldöntheted a Cinema city Megbeszéltük. Mi el... Tehát egyeztettünk a Cinema City-vel. Nekünk hát ugye... kellett kérnünk a Cinema City-t, mert egy rendszert kellett megváltoztatni. Jó, de akkor A Cinema City döntött így, a Tikéért. Közösen döntöttünk így. Jó, igen, tehát azért, azért ez egy rettenetesen. Tehát az, hogy a, a nézőket tök hülyének nézik, az az eleve kiderül. Tehát az, hogy egy néző az semmit nem számít az ő politikai harcukba, tehát a néző az néző, a néző az hülye, a néző nem dönthet a lábával, majd én eldöntöm helyette otthon a karosszékből a kis laptopom előtt, hogy kifoglalom a jegyeket, és ezért majd nagyon szuper módon tönkreteszem a filmet. Hát nem tudják tönkretenni, de még utána, még miután ez a bátor Facebook húszárok, utána, amikor kiderül, hogy ebből barhérre, ez fehérre törlik az oldalukat, hogy nehogy kiderüljön, rossz hírem van, minden adatot lementettünk, onnantól még utána még viccesen mondják, hogy de csak vicc volt. Ők nem is mondtak ilyet, de csak vicc volt. Tehát azt gondolom, aki, és engem titulálnak, hogy én a szakmának nem vagyok része, hát az övéknek nem is szeretnék, azt fér, férfiasan bevallom, de hogy azt, hogy válogatás nélkül lőnek csak azért, mert haragszanak rám, vagy egy filmre, emberekre. Hogy azért, hogy ez a film szégyen, hogy elkészült. Én azért nem zokogtak annyira az ott több száz vagy ezer ember, aki ebbe a filmbe munkát kapott, mikor másfél éve nem dolgozott és végre tudott dolgozni, azok nem így gondolják ám. Csak, csak ez a szakma megbentői gondolják így. Tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy amikor azt mondják, hogy nem baj, lefoglalom ne egyet, legfeljebb nem tudja megnézni 23 ezer ember. Akkor széteszik a kezüket, és azt mondják járulékos veszteség. Te most Kovács Gáborról beszélsz? Ilyen is van köztük. Te a... valaha is foglalkoztatott az vagy most, hogy vajon az az ellenszemp, amely egyébként tényleg megvalósul vele szemben, vagy megnyilvánul vele szemben, vagy csak te érzed, hogy erre te milyen mértékben adtál a lapot? Ez nem ellenszem ez irítség. akkor Akkor irítség. Nézd, ez egy, ez egy mérhető szakma. Lehet neki külön színháza, csinálott több nézőt. Azt hiszem, hogy valamivel több nézőt csinált ez a film, mint az ő legutóbbi filmje, de most már személyes körül pedig megfogadtam, hogy nem. Azt hiszem, a Gotter Péter legutolsó filmje, mint egy 860 nézőt az iba csábítani, Bár lehet, hogy valaki kifoglalt 250 ezer jegyet, azért nem lett 250 860 nézője. Tehát igazából ez egy teljesítmény alapon mérhető szakma. Én gondolom, azon az alapon nem bírható, hogy kinek a, vagyok a férje. Tehát az, az nem egy szám és hogy én milyen nagyokat tudok a Facebookon mondani, az se egy mérőszám. Tehát én szívesen vitatkozok bárkiről, bárkivel érdemben, értelmesen, de olyanokkal nem tudok, akik a Facebookon érik az életüket, mert máshol már nem tudják. Amikor még nem nyíltak meg a filmszínházak ajtajai előtted, akkor az interjúban azt mondtad, hogy Gyurcsány be, Ferenc befolyását látod abban, hogy az elkultóknak ilyen kevés lehetőséget biztosít a Budapest film. Ezt épp úgy forgatókönyvileg alá tudnád támasztani, mint azt, hogy a 2006-os események hogyan alakultak. Hát nézd, a Budapest film a főváros 10%-os tulajdala. A Liszka Tamást én egy komolyabb filmkészítő, film szerető embernek ismertem, mint amit ebbe a produkcióba lefutott. Aztán mondták, hogy nem látták a filmet, de kiderült, hogy látták a filmet. Most az alapján meg teljesen világosá vált számomra, hogy ezek az emberek, akik itt azért évek óta, van, aki évtizedek óta dolgozik ebbe a szakmába, az látja, hogy mi történik. Még egyszer mondom, ha, ha az alapján döntöttek így, amit láttak az a szakmaiba, ha meg valami más alapján döntöttek, az meg politikaiba. Tehát ezt a filmet rosszul kezelték. És nem én marketingeltem, ők marketingelték. Tehát óriás, tehát ezt, ezt a marketingnek simán elejét van volna venni, a ha körülbelül hasonló előadás számba beosztják, és azt mondja, hogy tessék, itt van, valamilyen akkor nincs a okom. A forgalmazók fognak a mostani történet után valamilyen jogi meg lehetőséget teremteni arra, hogy a magyar filmek, mert ugye ezzel kapcsolatban az Index Interjútban arra is kitértél, hogy maga a rendszer, amit az Endi Vajna alkotott, az mennyiben kedvez a külföldi filmeknek is hozzá hátrányos helyzetben a magyar filmet, hogy akár ez ügyben valamilyen jogszabály tegye lehetővé a protekcionizmus? Hát ez nem az Endi Vajnoszt, ez 2004-ben született meg a filmtörvény, amit akkor is mondtam, hogy csonka. Tehát a gyártásig eljutunk, de a magyar filmeknek Így. nincs piaca. Tehát, hogyha azért megnézed a környező országokat Európában, de mondjuk mennyi a Franciaországba, ahol az amerikai filmek Befolyt egybevételéből tartanak el francia filmeket, és foglalkoznak a forgalmazásukkal. De azért, ha elmegyünk mondjuk Bukarestbe, és ott az a tétel mondod, hogy jön egy román történelmi film, de inkább a dűnét játsszuk, ott azért nem vakargat sokszor, mert játszani kell, hogy bármelyiket, ott azért nem vakargatják a fejüket, hogy megyik, és nem igazán bérleg azon. Tehát, hogy Magyarországon egy történelmi, független történelmi filmet ami nagy közérdeklődésre tart számot, az ilyen szinten kell belesírni a moziba, ez nyilván indokolja azt, hogy én például minden erőmmel azon leszek, hogy ez a filmtörvény megváltozzon és foglalkozzon ebben a helyzettel, mint ahogy foglalkozik a lengyeleknél, a cseleknél, a szlovákoknál, a románoknál, és mindenhol Európában, csak ugye nálunk 2004-ben egy erős Budapest film által támogatott lobby, támogatta a filmtörvényt, és nem volt érdekes, és utána Andy Wajnának soha volt igazán érdekes, hiszen ő nagy forgalmazó cégeknek volt tulajdonosa. Tehát mostantól meg érdekes, mert ki van dobva a prédára a magyar film, tehát belerakhatunk 16 vagy 30 milliárdot, ott ülnek a forgalmazók, és azt mondják, hogy hoppa, hoppá majd nekem nem tetszik, vagy nem tetszik. Akkor az első pillanatból részt kell venniük a döntésben, hogy melyik filmet haj hajlandóak forgalmazni. Igen. Uh... Szintén a 24.hu, amelyik kiemelkedő érdeklődést mutat új magyar filmek, történelmi filmek iránt, ha tetszik, írta azt, ez tegnapi hír, hogy megkezdődött az 1990-es taxis blokádról szóló film, a blokád forgatása, ezzel együtt nyilvánosságra hozták a szereposztást. Antal József személye köré írt filmben, ketten alakítják a politikust, a fiatal változatát, ifja Vignyászki Attila, az idősebb Szerez Zoltán, a könycárpázott Gáspár Tibor, Antal József kezeorvasát pedig Szacsvai László, a miniszterelnök feleségét Tóth Irdikó játsza, a blokád alkotóinak köztük Lajos Tamás producer. Köblin-Orbert forgatókönyv és Tőzsér Ádám rendező fantáziáját a politikai csapdahelyzet ragadta meg. Taxis blokád a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült blokád. 48 naposra tervezett forgatás, október 20-án kezdődött, és a felvételek 22. január közepéig tartó, tartanak, és akkor felsorolják még a többi szereplőt is. És tegnap az interneten már láttam, az általában liberálisnak nevezett értelmiség felháborodását, hogy ebben hogyan válhatott szerepe Serez Zoltán, Vignyánszki Attila, Gáspárti Tibor, László, a postmortem operatőre, Nagy András, Pataki Tamás, és természetesen az egészet Lajos Tamás személye köré varázsolták, aki szerepet vállalt az SZFE átalakításában. Ennek a jelentősége nem tudom mennyi egy mérlegem, de most azt lehet tapasztalni, hogy az a törekvés, ami korábban már felmerült Endi Vajna halála előtt is, és aminek kapcsán én szerettem volna beszélni vele, és egyszer beszéltünk is telefonon, de aztán már arra nem volt mód, hogy hosszabban is beszélgessünk adásban. Elkezdődött nevezetesen a magyar történelmi filmek, a közelmúlt és a régebbi magyar történelemmel kapcsolatos filmek készítése, aminek gondolom te személyesen örülsz. Én kifejezetten örülök, és talán is barátom is nagyra tartom, és remek gárdat állított össze, és nagy szurkolója vagyok. Az mémény. elkurtuk bizonyos szempontból, azért akár akarva akaratlan kitaposott egy gyorsvét neki. Az is lehet, ha így, csak, akkor én boldog is büszke leszek, ha ez valamit hozzátett ahhoz, hogy ez a film megszülethessen. Én erről beszélek konkrétan, hogy meg kell születnie ezeknek a filmeknek. Meg kell. Azok a vádak amelyek a forgalmazással kapcsolatban fogalmazódtak meg, és amely például az átmenősítésével, vagy a minősítésével kapcsolatos, ugye az hangzott el, hogy ez jóval a film forgalmazás előszokott bekövetkezni a művész hát, Meg kell mutatni. Tehát egyszerűen úgy ezt megfogalmaz, hogy amikor kész van a filmekkel mutatni, és akkor, át, akkor nem átminősítik, ez is hanem, hogy minősítést kap. I ez is hülyeség, épén a magyar filmek. Tehát azért egy kicsit túl van ez dimenziónával. De azt mondják, hogy a procedúra. Nagyjáb nagyjáb nagyjáb nagyjából egyébként, amikor ez a vita zajlott, a Budapest film 13 filmet játszott párhuzamosan a saját, tehát a Korvi moziba, és a többi moziba, Tehát azért ebből soha nem volt hír, hanem amikor ők kitalálták, hogy ez nem kapott kifejezetten átminősítést, holott az a, a, az a film, ami nem erősen szexuális tartalmú, nem erősen horrorisztikus, nem erősen 18-as, azért az mind megkapja a kultúra és tartalmat. Tehát túl van ez dimenziónálva. volt van, egy, azt mondtám, volt erről van. hogy nagyon közel volt a bemutatózó, és ez ritka. Hát, hát hogy az mondtám, Isten, hogy már március 22-én kezdtünk forgatni, nem voltunk kész. Tehát mi akkor mutatunk még, a de nem tudom mutatni. A végső verziója, a, tehát amikor lekeverten csiri az a Gyakorlatilag akkor bemutató a pénteken. Tehát volt munka ugye a gópiák, de hát akkor a maraságokat mondanak, hogy tényleg... Ez. Tehát tényleg megnevettetni. Jó igen. ez a reggel, jól nap is eljövök. Ezzel óvattal kell bánni, mert ugye az én foglalkozásomban azt is észre kell venni, amikor az ember mond neked egy mondatot, mert ugye elvileg én csak olyan mondatot mondhatnék, aminek kérdőjel van a végén, hiszen nekem nem az a dolgom, hogy véleményt formáljak, hanem a maga beszélgetés kell, hogy véleményt formáljon annak a tartalmával, és ez rávilágít arra, hogy az emberek egy sor, az emberek egy sor dolgot nem tudnak, és én se tudok adott esetben. Nem tudja, hogy hogyan történik ennek a... a, a tehát ugye ráadásul tehát rosszul fogalmaztál, mert ugye az nem nak tulajdonítottad ezt a jogot. Igen, mert a január elsőjétől nem volt a... Tehát azért én tényleg nem követem napi szinten, ki jól tartozik, és az NMH, azt hogy január elsőjétől ezeket a jogot átadta. De igen, nem tudtam, mert én legutóbb, amikor filmet készítettem, akkor még az MHH-nál volt ez a igen, és aztán egy másik, most meg nem mondom, hogy. Miniszterelnökséget. Tartózó. -e igen, nem az. De is tudom neked megmondani. De nálam itt van a papír, tehát én el fogom mindjárt mondani. De ezzel mind nincs tisztában, és azzal kell neked tisztában lenned, akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem. Hogy a nagyon sokszor, tehát a nagyon sokszor vehemensen el előadott politikai véleménynyilvánításot kapcsán, egy sor olyan dolognak is politikai jelentőséget tulajdonítanak politikusok, kulturális szférában lévő emberek és újságírók, amelyekről utólag kiderül, hogy semmi köze nincs a hát politikához. Erről szól az újságírás. Valami nem szerint... erről szól, erről, ez hát az a... emberi gyarlóságról szól. Most arról szól, arra, hogy, jó arról, arra, nagy... hogy Te adhatsz -e erre alapot? Egyébként <gül> elmondom <gül> neked, ez a Nemzeti Filmiroda. A Nemzeti Filmiroda 2020. január 1-től már nem a Nemzeti Médés Hírközlése Hatóság Hivatalához tartoz Ön a szervezeti egysége, és ugye ezt konkrétan úgy fordították le alapvetően az ellenzéki portál, hogy maga a kormány volt az, amely a segítségedre segíteni. Hát hihetett. látod, és én meg azt mondom, hogy az AMH. Tehát én ennyire követem a, ezeket az események ennyire kérek én segítséget. Tehát a, a fogalmam sincs mert az előző filmünket, még az NMH-nak lehet besorolni, nem követik, hogy éppen kihez tartozik. Tehát, a, a, a, a, Jó, de csak azt mondom, értelek. hogy a hogy jöhetnek létre, aztán az, hogy a békemenek. Lenne... Amikor van. Ez az IMDB oldal. Az a filmszakmai oldal. Ami, ami szerencsétlen IMDB-t hozták megint írtózatosan rossz helyzetbe, mert ezek egy független oldal. Egy politikai Most konkrétan zajlít. elkezdett egy politikai vélemény nyilvántartás zajlani. Uh, még nem írták le, de a napokban leírják, hogy ki fogják törölni az összes magyar tudszót onnan. Tehát azt amit ott megengednek maguknak, hogy a bemutató előtti nap 12 ezeren szavaznak, tehát még nem is láthatta senki a filmet, egy ponttal. Hát Majd az, akkor mondjuk ki a HVG, más. a HVG a címlapjára teszi, az aznapira, hogy a világ legrosszabb filmje készült az IMDB szavazatok után, én ezekkel nem tudok mit kezdeni, hogy hülyékkel nem tudok mit kezdeni, abban tudok mit kezdeni, a rossz indulatú hülyékkel meg főleg nem tudok, tehát pontosan tudja, ki leírja, hogy csalás. Pontosan tudja, hogy másnap már 25 ezeret szavaznak egyesre, tehát kivegyünk Amerikába, elmondjuk, hogy mi milyen hülyék vagyunk, mert ezt a szakmai oldalt is megpróbáljuk tönkrevágni. Én például most le fogok onnan jönni, és indul egy új szakmai oldal is oda át menni, és számosan át fognak jönni emiatt. Tehát, hogy az IMDB mit mond azoknak a bajnokoknak, akik felhasználták az ő felületét egy film járatására, az volt az ő dolguk. Figyelj, hát egyrészt a mai eh, kommentvilág, likevilág az ilyen, más, az oké. Okay. Más, és nem oké. Okay. Az nem okay, ez nem rájöhet like, egy szakmai oldal. Abban neked, abba neked teljesen igazad az esz, van. Az, ami eddig szakmai volt. Most tönkretettek teljes... egy amerikai szakmai oldalt, ebbe, mert hitelemné tették, igazad, mert nem figyeltek neked oda. igazad van. De mert hanem... nem tételezik fel Amerikába, hogy ilyen, ilyen emberek vannak, akik erre is képesek, hogy másnak meg tudjanak írni egy főcímet, hogy a világ legrosszabb filmjét az elkult. Okay, ez most... is járulékos veszteség. Okay. Ez a film a járulékos veszteségről szól. Ez is járulékos veszteség. Teljesen igazad van, de hogy most osztott képmező nézném, egy négyes osztatúban és elnézést kérek a Kimaradoktól az RTL klubot a közszolgálti magyar televíziót az ATV-t és a hírtelevíziót mindegyikben meg tudnám mondani azt, hogy az én ízlésemnek mi az, ami semmilyen vonatkozásban nem felel meg, és ami egyébként azt a jelenséget, amiről te beszámolsz lehetővé teszi. Én minden erőmmel küzdök ez ellen, beleértve, hogy nagyon sokszor valamelyik orgánumnak aprópót szolgáltatok, te a tevékenységeddel, adott esetben a hírtelevízióban elmondott beszédeiddel, vagy megnyilvánulásaiddal, amelyekben nem művészeti alkotásokról beszélsz, hanem közvetlen politikai megnyilvánulásokat teszel, egyben mostnak azzal a Fidesz kormányzattal, amely ellen, most ellenzéki összefogás van, és pillanatok alatt azonosítanak egy olyan politikai erővel, amelynek te az egyik pillanatban a szimpatizása, vagy a másik pillanatban... Nem, előnámot... Most is az vagyok. A másik pillanatban pedig egy filmkészítő, és filmkészítőként nem filmkészítőt látnak benned, hanem szimpatizása. De már bocsáss meg, hát vannak a színházi darabok mondjuk Budapesten. Kiváló Pintér Béla egy, egy élő politikus családi tragédiájáról csinál filmet. Vagy nem filmet, színdarabot. Az egy frankó dolog, gyerekek. Hát mi ott most oda menni, hogy jó oda, hogy töttünk. Aztán, ha elmész, megnézed az átriumba a darabokat. Hát mind aktuál politikai darab. Mindenről szól. Tehát az frankó, hogy azon a művészeti oldalon nyugodtan lehet bárkit gyalázni. Az meg un frankó, hogy én 15 évvel ezelőtti eseményekről csinálok egy, egy filmet. Tehát már ez a kettős vércétől e hányok. Ebben van némi ferdítés. De Milyen fertítés van benne? Hogy én itt most rólad beszéltem, és nem a filmről. De, de, de ugyanazok az aktorok, tehát Bonnard Áron, aki óriási vehemenciával gyűlőd ezt a kormányt, ma per pillanat a, azt hiszem a második legdrágább magyar film főszereplő, amit a Nemzeti Filmintézet finanszírozott. Majd azt mondja, aki a NER közelébe kerül, az egy patkány, vagy nem biztos, hogy így fogalmazott. itt itt vagyunk még az teljes szétesés előtt. De azért mondom, ő van a nerkezeljében. Megnyugtassalak téged, a saját személyemet illetően, én mélyen felháborodtam az Aser Tamás háromszéken című darabon, amit volt szerencsém látni, és amit semmi sem magyarázott számomra. Hozzá kell tennem egyébként, hogy a darabot a 60-dik, hogyha 100 perces volt, akkor a 60 percig iszonyatosan lelkesedtem, és aztán rájöttem, és ennek számos oka van, ebben most nem kezdenék bele, hogy ez mennyire a guztusom ellenére való, akikkel együtt voltam, egy négyesben voltunk, azok pontosan tanúi is voltak ennek a bálfordulásomnak, amit vállalok, és nem volt elegáns, hiszen hirtelen magam ellen fordultam. Én ráadásul egy Máté Gábor közvetlen vagyok, oda-vissza, tehát kölcsönösen figyeljük egymás tevékenységét, és az egész nagyon bántott, e tekintetben nem fog különbséget tenni a te megnyilvánulásod és a pintérbéla megnyilvánulása között, az szerintem egy ízlésficam volt, de még egyszer én azért alapvetően azt gondolom, hogy egy bizonyos távolságtartással, ha vagy a hétköznapi eseményeket illetően, akkor a beled kapcsolatos megnyilvánulásokban is ezt a visszafogottságot tapasztalni fogod, nincs szükséged a tanácsaimba. Kíváncsi a... lennék, kíváncsi leszek rá. egy fél év múlva, és ugyanezt Alkalmatlan állom. vagy rá. Ismerlek téged, teljesen alkalmatlan vagy rá. Egy párszor találkoztunk, ehhez hasonlót mondtam már neked. Voltál te már fizikailag ennél sokkal rosszabb állapotban, amikor ez téged jelentősen megviselt. Arra is emlékszem. Uh, uh, mennyi nézőt szeretnél? Nézd, uh, de... Azért... tart ki ez a lendület. Én azt gondolom, hogy a moziba ki fog tartani ez elég sokáig, tehát látom az igényeket, meg látom a, a hétvége eredményei alapján, meg ezeket ugye most gyűjtjük az adatokat, mi számolunk azért mögötte, tehát nem csak tehát én azt gondolom, ennek nagyon-nagyon sok nézője. Az, hogy mennyit szeretnék nézni, amikor a Veszpermi kézilabda csapatát vezetem, akkor én gócsa szerettem volna kapni, nem hogy meccset elveszteni. Tehát... Mi az igazság abból az iparági plegykából, és akkor abban hagyom, hogy ingyenes vetítés. van Hogy van, ág... sincs. egy Tehát sincs. Személy... Tehát garanciát kellett válnunk, hogy nincs. Olyan van, hogy egy valaki Kinek műből... garanciát művelt. Tehát a Cinema City felé nekünk garantálnunk kell, hogy nincs ingyenes vetítés. Nem fogom megkockáztatni a véres kiarcolt szerződésünket, megkockáztatom abból vagy valami butaságot csinál. Sok bajom van a 168 órával, sose fogom tagadni, de nincs még egy hely, most éppen Magyarországon az ember addig beszélgete, ameddig Na, akar. Ebbe is egyetértettünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mit nem szeretnél látni, mint végignézni fáj. Látod akkor is, hogyha nem szabad, míg csak szétszakad a ki. boj né monám a, a kötaalanzotá már láttam azokság rossskatak oszszó bát és őket is láttam már aki hites Várj gyereket, kinek nem jutul. Semmi felé tart, és a kö, és a sárguló zöld Az ablaktalan ház és a feltébet föl. kar színe kedve